Pozdravljeni na um, um, prvih letošnjih pi pogovornih, ki odpirajo sezono, ki je potravljal vse do konca pomladi. Um, danes uh, gostimo tukaj Alenko Grim, doktor Alenko Grim iz Pedagogskega genšnituta, doktor uh, Daniela Štapanca iz uh, Filozofske fakultete v Ljubljani in pa doktor uh, Porisa Veziaka iz uh, Filozofske fakulteta v Maribor. Pri ta večer smo nekako zaokrožili, uh, pod naslovom čas brezsmiselnosti, mladost med nihilizmom in pragmatizmom, um, tako, smo že, tako kot je bilo že v najavi navedeno, da uh, nekako, da pač mladi so danes prepoznani kot neka družbena skupina, ki se jih namenja uh, veliko pozornosti usmerenje imamo politike, potem veliko analiz in veliko raziskave so dozdošenih to populacijo. Vendar pa hkrati velja propomniti, da veliko problemov, ki so spodstavljeno kot specifično problemi mladih dan danes, so tako rekoč problemi, ki zadevajo širšo družbo. In, in kaže se vse bolj, da, da mladi, skrtka, da mladi z, nekako zgublja to svojo specifičnost, da um, razikave kaže, da vedno bolj postajajo podobni uh, v svojih nazorih, pogledih, dejanjih neki starejših populacij svojim staršim. Skratka, da nekako, zadnje bi taško rekli, da so še na napovedni prihodnosti, Pot, če se z hipotezo. Ampak v današnjem večeru mladi niso toliko, nismo fokusirani, samo otvarjali za problemi mladimi. Mladi so tisti topos smo ga vzeli po tisto mesto, kjer se nekateri uh, družbeni fenomeni in nekatere družbene spremembe, ki nas zanimajo, mogoče odslikavajo najvidnje. In, uh, zglotili se bom pač skozi dva fenomena, na ene skozi pragmatizem, na drugi pa skozi nihilizem. Uh, zdaj bom pa predala posredno na Lenki, uh, ki bo uh, poskušala uh, uh, pokazati uh, in, oziroma opisati Nekatere, nekatere, nekatere osnovne premise, ki se kažejo v odnosu do znanja med mladimi. Dobar večer, sem skupaj in hvala za vašo pozornost. Imamo močno konkurenco na drugi strani trga, tako da nas posebej veseli, da ste si vzeli čas za prisluhat naše razpravi. Kdo je tam čez? pa povemo na koncu, da ne boš to šli hiter. <laughs> torej, jaz bom v svojem prispevku poskušala opisati, kako se te družbene spremembe, ki smo jim pričali v zadnjem desetletju, v dveh, odražajo na vrednotnih orientacijah mladih oziroma njihovo odnosu do znanja, do izobraževanja in pri oblikovanju njihovih poklicnih izbir Čemu smo priča v sodobni družbi? A ne? Neoliberalni ideologiji, ki se kaže tako v nekih ekonomskih strategijah na ravni Evropske unije, kot tudi izobraževalnih strategijah, ki skušajo pospešiti konkurenčnost našega gospodarstva in pravzaprav tudi izobraževanje in cilje izobraževanja vse bolj podrejajo nekim ekonomskim uh, smotrom. Uh, Vprid temu oziroma paralelno s tem pa se spreminjajo tudi uh, kurikuli na vseh ravneh izobraževanja. Uh, za, v prvem desetletju po novega tisočletja so se zamenjali, v bistvu standardne znanja je zamenjalo ciljno izobraževanje, naravnano na kompetence. In vse bolj se poudarja tudi v družbi, v medijih, uspešnost, prodornost praktičnih znanj, poklicev, ki nudijo vse bolj hitro, hitro profita, ne? so hitro uporabna. In sled temu se tudi poklici, ki nimajo neposredno uporabnih rezultatov, izgubljajo na svojo pomeno. Uh, vse manj so prezentni v javnosti in po uh, tej ekonomski krizi oziroma pri nas zloglasnem zujfu leta 2012, se je ta propaganda usmerjena na vse več uh, usposabljanja za poklic, za praktično uh, znanje, preusmerjanje mladih uh, na bolj tehnične, tehnološke poklice naravoslovne ali pa medicino in podobno. Uh, in devalviralo se je znanost drugih področj, zlasti na področju družboslovja in humanistike, Ne? od takrat dalje tudi smo pričali vsakotedensko v tiskanih medijih kot tudi v kohem, elektronskih medijih in drugot. Zgodbam o uspehu raznih malih podjetnikov, uspešnih mladih, ki so pridobili dovolj denarja zagonskega, da so svoje podjetje start up uspešno zaključili in ne rabijo pravzaprav šole, da bi uspeli v življenju. In um, kako zdaj ta družbena klima, propagande, nekega uh, pragmatizma, bi lahko rekli, vpliva na uh, same uh, mlade, njihove vrednostne orientacije, uh, pravzaprav prek socializacijske vloge. Ne? Mladi so prav skupina, ki se šele formira, ki oblikuje svoje uh, identitete, uh, oblikuje svoje vrednostni sistemi in se pri tem uh, zgleduje po referenčnih uh, identitetah v okolju in hkrati tudi prilagaja svoja znanja, spretnosti želje. Zahtevam zvonanjega okolja, ne? bodi si pričakovanjem šole, učiteljev, staršev, delodajalce možnosti na trgu dela. Ne? Zato je nekako uh, logično sklepati, da se bo uh, vsa ta zahteva po uh, praktičnem znanju in devalvaciji vrednosti samega izobraževanja, odrazla tudi na njihovih vrednostnih orientacijah, vlasti teh usmerjenih v uh, iz zobraževanje, znanje, oblikovanje karijere, ker področje karijere poklica je eno v srednjih uh, identitete, lastne identitete. Tukaj se človek mlad opredeli, kaj bi rad počel v življenju, če se je zmožen, kje vidi svoje izpolnitev, navdih uh, uh, in podobno. A ne? Uh, ta uh, fenomen sodobnih družbenih sprememb in vpliva na uh, odnos do znanja mladih, smo proučevali v več študijah, uh, ki sem jih izvajala v okviru pedagoškega inštituta. Uh, zato bi vam rada zdaj uh, kot uh, odrast tega in pa sliko predstavila nekaj pomembnih rezultatov, ki kažejo na To kakšen odnos in kakšno vrednostno smeritev lahko pričakujemo od današnjih generacij mladih. Ta odnos do znanja smo preučevali v letu 2012 in potem ponovno spet v letu 2015. Pričemer smo se osredotočili tako na njihovo učno motivacijo kot stališča do znanja, do smotrov izobraževanja in do zaznave uporabnosti nekih znanj, možnosti v okolju pri odločanju za poklica, ne? tudi stališča do poklica in podobno. In kar se je pokazalo že leta 12 in potem, v ponovni raziskavi leta 15 na ozorcu srednješolcev, srednje velike, tam 500 do 800, otrok, dijakov iz vseh smeri srednješolcega izobraževanja je sodelovalo. Je bilo to, a ne, da so v bistvu bolj zunanje motivirani kot notranje, a ne? manj se učijo zato, da bi kaj znali in bolj zato, da bi dobili dobre ocene in da bi se lahko pisali na željeno fakulteto ali pa dobili priznanje staršev, naredili šolo in podobno. In ta motiv zunanje, motivacije se je v bistvu še povečal. Pri večjem deležu mladostnikov uh, je bil izražen leta 15 kot pa 12. Na drugi strani, uh, ta notranja učna motivacija, radovedno želja poznanju, uvedenju, razumevanju sveta je pa v obdobju te ene generacije v treh letih upadla. Um, kaj se je zgodilo s stališči do uh, znanja? Seveda v obeh generacijah so bolj uh, cenili, jim je bilo bolj podobno, pomembno neko kompleksno uh, znanje, vendar tudi uh, pragmatično, kje kaj najde, se pravi proceduralno uh, znanje. In pokazalo se je, da to proceduralno znanje pomen tega narašča med dvema. Njihova stališča do izobraževanja uh, so v obeh meritvah pravzaprav pokazala, da uh, največji pomen pripisujejo uh, izobraževanju kot uh, poklicno usmerjenemu, se pravi, da smo izobraževanja prepoznavajo v usposabljanju za določen poklic, medtem ko splošni smotri znanja, formiranje človeka, osvajanje nekega znanja, razumevanja, temeljnega de dediščine, kanona znanja civilizacije, je manj pomembno. Uh, in uh, tekom generaciji se je pravzaprav ta uh, pomembnost poklicnega izobraževanja uh, porastla, prav tako, pa tudi pomembnost vseživljenjskega izobraževanja. Uh, te delni indikatori seveda so vse Uh, lepo uh, se v določen vzorec, v katerem lahko govorimo o odnosu do znanja. A ne? Uh, in v študiji leta 2012 je večina dijakov vseh uh, smeri izražala bolj pragmatičen odnos do znanja. Za katero je veljalo, da jim kompleksno znanje ni pomembno, da jim je pomembno poklicno izobraževanje, visoko izobraževanje oziroma izobraževanje s ciljem nekaj pridobivanja statusa in pa seveda pragmatično znanje. Takih je bilo približno tretjina v vseh smereh šolanja. Približno druga tretjina, malo manj, je izražala motiviran odnos do znanja, se pravi so ocenili znanje in izobrazbo. In hkrati bili do tega pragmatičnega znanja bolj indiferentni. Pokazala se je še ena zanimiva skupina z odnosom do znanja, ki smo ga poimenovali, neformalni tip odnosa do znanja, za katerega je značilna notranja motivacija in indiferenten odnos do izobraževanja. Se pravi, radi se učijo, pomembno je kompleksno znanje v izobraževanju, pa ne vidijo nobenega uh, pomena. In uh, tak tip odnosa do znanja se je pokazal predvsem uh, pri gimnazijskih uh, dijakih, splošnih uh, programov, uh, kar v eni tretjini je, ne? Potem je bila pa še na manjša skupina nemotiviranih, ki pač ne cenijo ne znanja, ne izobraževanja in verjetno tudi ne bodo nadaljevali šolanja. Kaj se kaže Aha, in kaj se je zgodilo čez uh, tri leta v novi generaciji, vsi štiri tipi uh, spet prisotni, nekoliko se je povečal uh, delež motiviranih in teh neformalistov, a ne? ki cenijo znanje, ne pa izobraževanja. Malce se je zmanjšal delež pragmatično usmerjenih eh, dijakov, med tem, ko je in ostalo eh, enako. Eh, kaj lahko sklepamo eh, iz eh, teh eh, rezultatov? A ne? Da se je nek pragmatizem, že kot družbeno zaželena vrednostna orientacija, prijev ali pa razširil tudi eh, med samo odjaško eh, populacijo, In še, in še vedno ustraja a ne? prisotanje pri vsakem petem do vsakem tretjem diaku, petina a, do tretjina. Ti so posebej a, naklonjeni nekim pragmatičnim, hitrim rešitvam, uporabnemu znanju a, in poklicnemu izobraževanju in hitremo a, prehajanju se pravi bolj v izbire naroslov tehnike, si bomo bolj, bolj podrobno pogledali, kakje so poklicne njihove orientacije, in pa znanje samo po sebi, za njih nima posebne vrednosti. Sicer tudi vrednost znanja je uh, pomembna ali pa je še zmer cenjena pri približno polovici uh, dijaške populacije, Vendar se je tukaj za vprašati, kakšne vrste znanje cenijo. A ne? In ko smo jih sprašvali o pomembnosti določenih disciplin znanja, se je pokazalo, da so prioriteto zauzela znanje o človeku, naravi in tehniki, ne pa tudi družboslovna znanja in humanistična. Ne, te discipline so nepomembne za današnje za današnje mladino, če tako sklenem. Predvsem pa to, če iz teh rezultatov bi je ven, razvrednotenje izobrazbe kot take. Pomembna je manj kot tretjini dijakov, se pravi, za vsakega tretjega je pomembno, kakšno šolo bo naredil in da bo iz izobrazbe čim več potekno, za dve tretjini mladih pa pač ne in Ta a, prevladujoč, a, mislim, ta padec a, vrednosti izobrazbe se kaže ne tudi a, v teh podatkih o opisu različne programe srednjih šol a, od leta 12 do a, leta 15. Se je zmanjšal upis na gimnazije za približno 6%, medtem ko je na poklicnih programih srednješolskih poraslo za 5%. Tehniško, sred, sred, strokovno izobraževanje pa ostalo približno na isti ravni. Tudi izobrazbene aspiracije teh mladih, kakšno šolo, kakšno izobrazbo želijo doseči, so se nekoliko znižale. Ne? V letu 2012 je pravzaprav približno uh, 57 iz našega vzorca želelo dokončati univerzitetni študij druge stopnje v letu 2015 je bilo tako samo še 42%. A ne? In podobno, kaže tudi zadnja, zadnje poročilo OECD-ja, da se v Sloveniji primerjavi z drugimi državami OECD in Evrope je manjši delež dijakov v splošno izobraževalnih programih. A, kako se kaže ta odnos do znanja v njihovih poklicnih a, Pričakovali, kot pričakovano. Ne. Tisti, ki izražajo motiviran odnos do znanja, pa tudi pragmatično, usmerjeni, se pogosto odločajo za poklice na področju obrti in storitve, in tehnike inženirstva, nekoliko tudi na področju vzgoja in socialnega dela motivirani, medtem ko pragmatično usmerjeni mladi bolj izbirajo poklice poleg teh tehničkih, inženjerskih in storitvenih na področju uprave, menadžmenta zdravstva in podobno. Medtem ko neformalistično usmerjeni mladi se pogosto odločajo za študije temeljnih naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih veti želijo poklice eh, na tem področju. Um, če v eh, tem poklicnim izbiram dodam še par podatkov o tem, zakaj se odločajo za določen poklic oziroma To, kateri dejavnik prispeva k njihovi odločitvi za določen poklic, se pokažejo ti dejavniki, kot recimo si želijo bolj razvojno delo ali pa želijo biti samostojni pri delu sami odločati ali pa si povečati socialno-ekonomski položaj z določenim poklicom, Veliko pa jih želi tudi izkoristiti neke ugodnosti za poslitve, da bo urejen delovni čas, da bo služba blizu, da bodo imeli dovolj časa za prosti čas in podobno. In pragmatično usmerjeni mladostniki si predvsem želijo, izbirajo poklic na podlagi tega, da bi izkoristili neke ugodnosti za poslitve, oziroma bili samostojni uh, pri delu. A ne, med drugimi ni razlik, glede na same poklicne usmeritve, pa seveda uh, večjo samostojnost pri delu želijo tisti, ki se odločajo za tehnikične in inženirske poklice. Uh, dvig svojega socialnega položaja uh, izkoriščajo bolj tisti v poklicih zdravstva in inženirske oprave in tako naprej. Tudi glede možnosti zaposlitve so mladih že leta 12 zaznali, da je lažje dobiti zaposlitev na področju poklicev iz tehnike in naravoslovja. manj pa iz družboslovja, sploh pa ne iz humanistike. In tudi, ko smo jih vprašali, Za kako zaznavajo ugled različnih poklicev. Navedli smo šest konkretnih poklicev, so se razvrstili po ugledu podajočem v tem vrstnem redu. Največ ugleda seveda prejema zdravnik, na to poslovneš. Z neki časa pride na vrsto raziskovalec znanstvenik, potem so pa na repu ugleda skupaj stisneni učitelji, obrtniki in na zadnje še umetniki. A ne? Tako da To govori tudi samo za se, a ne? da dobro reflektirajo družbeno stvarnost a, ti, a, naši mladi. A ne? Ampak kljub ne da a, ta njihova pragmatična usmerjenost in neka družbena pričakovanja v veliki meri usmerjajo njihove poklicne izbire. Se pa v zadnjih študij, tudi leta 15, ko smo jih spraševali o njihovih uh, vizijah prihodnosti in tako, uh, izkazalo, da se še vedno odločajo za poklic, uh, glede na lastne sposobnosti in interese več jakov, veliko jih tudi upošteva možnosti zaposlitve pri izbiri poklica, vendar v manjši meri. se pravi, še vedno izhajajo iz sebe in se nečisto prilagajajo za tevam dela. Kaj lahko sklenemo iz tega, a ne vredno znanja in izobrazbe, obrazbe, predvsem iz obrazbe, upada, pragmatizem je vse prisoten, se kaže tako v odnosu do znanja kot v znavi uporabnosti znanja, poklic izobraževanja oziroma izbiri poklica. Uh, za vgleda v glede poklica, a ne? kamorkoli se usmerimo, bodi si na uh, dostnika, bodi si na njegovo refleksijo družbeno stvarnosti, uh, lahko sklepamo, da je ta pragmatizem prevladujoč. A ne? In uh, za konec bi se vprašala, kaj je. Šlo vloga izobraževanja v sodobni družbi, tako pri uh, posredovanju temeljnih znanj, usposabljanju mladih za razumevanje svojega sveta, in pravzaprav pri formiranju samostojnih mislicev, da se bodo znašli v negotovostih in izzivih prihodnosti, da bodo znali samostojno se odločati kako uh, in kaj. In ena ali šola še kaj prispeva k publikovanju političnih subjektov, pripravi mladih na uh, družbeno participacijo, aktivno državljanstvo, ali uh, in kaj sploh lahko še naredimo mi, ki smo na področju šolstva. Hvala. Hvala, Lenka. Uh, jaz mislim, da hvala za ta uh, izčrpenu visu. Uh, kar se če odločno dozvanja, pa mislim, da je tukaj lahko preidemo počasih, da bi gledala besedo dano Štefancu. Um, mislim, da je to fina istročnica za vprašanje, kaj se je zgodilo z kamenjnim smotram izobraževanja pa z subjektivizacijo. <laughs> <laughs> Tako, okay, to, kar je bilo napovedano. To, kar je bilo napovedano, ja. Jaz sem poslal en lep Povzetek današnjega mojega nastopa, o katerem sem potem še dodatno razmišljal v luči tega, kar je bilo um, potem tudi dejansko napovedano, v napovedniku, in sem se odločil, da ne bom čist sledil temu, kar sem tam uničil. napovedal je hudega, ker itak ne veste, kaj je bilo um, napovedano v štartovane. Um, bi se deloma se bi navezal na to, kar um, je že Alenka uh, predstavla. Um, v enem delu pa se mi zdi, da bom uh, govoril o, o nekaterih drugih, uh, drugih stvarih. No. Um, zdaj uh, pa jaz mislim, da tudi to, kar imam povedati, ne bo sploh ne v tej družbi kako veliko kaj bi rekel, mislim To so stvari, o katerih že vsaj dve, deset leti, tudi pri nas um, razpravljamo, se zdi. No. Um, mogoče zdaj, um, če se za začetek sam malo um, ozrem na, na to današnjo napoved uh, ne, o mladih, nesmislu, pragmatizmu in tako naprej, meni se zdi tema sveda dost uh, zanimiva. Um, jaz se bom lopat z nekega vidika, ki je meni pač blizu, no? um, torej z tega, z vidika vprašanja, kje je mogoče razloge tudi za to, kar je bilo deloma zdaj predstavljeno, iskati v, v šolskem polju. No, to je meni pač mal, mal bliže. Zaj ne vem, če se lahko se čisto celoti strinjam um, s tole eno od tez, ki je bilo na povedniku današnjega pogovora. Ne? To je teza, da so mladi vedno manj znanilci prihodnosti, in da so v svojih pogledih, izbirah in obnašanju vedno bolj podobni svojim staršem. To tezo bi sicer jaz postavo zaradi tega, ker zdaj, to, da so vedno manj znanilci prihodnosti, jaz mislim, da nas ne sme zavesti to, ker si predstavljam, kaj je najbolj zade. Ne, ne, ne sme nas po mojem zavesti to, da danes mladina na svojih zabavah posluša ne modrijane pa ceco. Če to, kar poslušajo ta stari, poslušajo tudi mladni. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, sem svisl, ni bilo okay, ne ja, skratka, to se mi zdi, ampak tudi to dejstvo, ne sem se o tem enkrat pogovarjal s študenti svojim in so mi, so mi v bistvu složno pritrdili, da temu je tako, ker jaz sem pričakoval, da bodo vsaj malo mal povrnili upanje v to, da endale, mogoče pač ni zdaj moja rožica tista, ko je ne, tam, ta glavni hit na, na študentskih zabavah, ampak bajem, da je tako. Ampak meni se zdi, da to v bistvu ne pomeni, da, da mladi niso znanilci prihodnosti. Ne? Ravno v tem se mi zdi, da so znanilci prihodnosti. Po drugi strani pa se mi zdi, da ne gre pozabiti, ne, da, da te vse tehnološke inovacije, s katerimi malo mi opravka danes v bistvu stavijo na mlade, ne stavijo na starejše generacije, ne? skratka družbena omrežja te, spletne, interaktivne tehnologije in tako naprej, se mi zdi, da veliko bolj formativno učinkujejo na otroke in mladino, kot pa na že formirane subjekte. No. Tako, to, to se mi zdi. Um, in da seveda ta tehnologija tudi na nek način določa to, kako mladi danes mislijo, kako se ker da v bistvu tehnologija seveda tudi mladino še kako obvladuje ne samo uh, oni tehnologijo. Ne? Če, pogledate, če vzamete ne vem, telefon kak je 13-letnice in pogledate tam sporočila, ki si jih izmenjavajo, boste ugotovili, da to je drugi tu jezik. Azumite, to ni slovenščina več. A Skratka, ampak nič ni narobe s tem, ne rečem, da je to problematično samo po sebi. Kaže pa mi, da seveda mislim, da ni, ni tako preprosto reči, da ni nobenih razlik zdaj med, med mladino in starejšim. Um, po drugi strani se mi zdi, da tudi ta teza, zdaj, če jo prav da so mladi v svojih pogledih, izbirah in obnašanju v zmir bolj podobni torej svojim staršem, v bistvu hoče povedati, ne, da se mladi ravno zato, ker se zdijo nam tako podobni svojim staršem od njih pravzor res temelji razlikujejo. želi se mi zdi povedati ravno to. Naši otroci niso več taki, kot smo bili mi. Ne, To je najbrž Zadej. Zdaj, seveda je tudi to neka pašalna trditev, da ne jo pomote, in za to trditvijo, da so mladi taki ali pa drugačni, se mi zdi, da se skriva seveda ogromno enih, kaj bi rekel, individualnih zgodb in tudi zgodb različnih družbenih skupin, za katere je najboljš treba vedeti, da ne delijo zmer iste realnosti, torej, ne, kakšni so mladi in tako je zelo odvisno od tega dejansko, odraščajo, v kakšnih pogojih in najboljši ni tako preprosto neke pavšalne sodbe dati. Zdaj, če pa vse ne, ne, razmišljamo tako na, nasploh, ne, kakšni so mladi danes, pa kakšen bo svet jutri in tako dalje, se mi zdi, da na to pa res zelo pomembno vplivajo tudi pedagoško, psihološki diskurzi pa z njimi povezane ideologije, ki obvladujejo tako sodobno pedagoško znanost, pa tudi pedagoško stroko, torej šolsko prakso. In jaz mislim, da ni ključni problem v odgovoru na vprašanje zdaj, kaj hočemo mi od vzgoje in izobraževanja, kaj, kaj bi zdaj mi radi z to našo vzgojo, Um, kaj je temeljni namen vzgoje, formiranja človeka in tako dalje, ampak se mi zdi, da je bolj temeljni problem v dejanskog pojmovanjih, kako do realizacije tega namena pridemo, oziroma kako mislimo, da bomo prišli do realizacije tega smotra, če uporabim um, ta, ta izraz in kakšna ceno naj otroci plačajo za to, da bodo do tega smotra prišli. To, je, to se mi zdi, da so danes um, vprašanja, ki so ki so pomembni vravci na tem področju. Ne. Zdaj, to, kaj od vzgoje želimo, torej, kaj je namen vzgajanje, in tako dalje, se mi zdi, da se skozi zadnjih sto stoletih, ne vem, je to zdaj zelo bogokletno, tako, zdi se mi, da se nikaj je nikaj zelo spremenilo. To v omeni, mogoče se je spremenilo besedišče. Ne. Danes mi govorimo, prej smo slišali o kompetentnih. Ne, danes hočemo imeti kompetentnega, kaj Herbert ne bi rekel, da hočemo kompetentnega subjekta. Ne, ampak pač bi rekel, bi uporabil drugo besedišče. Ampak to, da, da bi se danes recimo v osnovi lahko strinjali s kakim Humboldtom, ne, ki reče, da je temelj namen izobraževanja razvijanje notrednih moči. Moralne, intelektualne, estetske presoje in tako dalje. A ne, to, torej, Najbrž ne bi temu oponirali, niti dan, Želimo imeti človeka, ki je pač moralen subjekt, želimo nekoga, ki ima neko estetsko občutljivost in želimo nekoga, ki bi rekli, ne, loči resnico od laži. In, in tako dalje. Ne. Skrat, kato, ne, tudi najbrž se ne bi kregali s kakim Herbertom, ki kako reče tam leta 1815, ali, ne, da je izobraževanje namenjeno razvijanju vrlini in mnogo stranskega interesa, torej če prevedemo slovenščino. Ne, razvijali subjekta, ki ga stvari zanimajo, ki je angažiran, ki je kritičen, ki je ustvarjalen, ki imu ni vse eno, ki skratka ne, ima neko moralno držo, razmišlja svojo glavo in tako dalje. Ne. To je skratka, ne, ki kakovostno preživlja svoj prosti čas evo iz antike. Ne, ne. Skratka, jaz mislim, da Danes, ko se pogovarjamo o teh temeljnih namenih, zelo nismo tako daleč od teh idej. Um, tisto, kar se pa je, po mojem mnenju, znatno spremenilo v, recimo, celotno celotno v zadnjem. Um, pa po mojem so res pojmovanje o tem, kako pravzaprav priti do takšnega človeka, kaj ta vzgoja privede do kritičnega, moralnega, avtonomnega, angažiranega posameznika in tako dalje. Torej, do posameznika, ki ne bo ravnal tako, kot so ravnali moji študentje takrat, pred neki leti v času, to je zdaj med klic, ne, v času uh, one zasedbe uh, filozofske fakultete, ne vem, če se spomnite, ne, to je bilo okrog leta 2011, ne, takrat so ne pet do deset študentov angažiranih zasedlo FF uh, in imeli so prav, seveda, in, Ideja je bila super, ampak jaz sem bil predavanja s prvim letnikom, to je bilo ponedeljek zjutraj ob devetih. Mene so prosili, če lahko na mesto predavanja, veste, da bo tam pač na tem protestu kritična masa študentov, ne, da, da, da bo videti, da je to res Ono upor. Razumete, so rekli, da ste na mesto predavanja, da je pusti jim, da grejo. Ja, jaz sem seveda rekel prvim letnikom, da ni predavanja, mislim v imenu upora in družbene angažiranosti in tako dalje dajmo iti tja in podprimo to študentsko zgodbo. Veste, kaj se je zgodilo, ne vem, če poznate predavnice v pretličju FF, to so one velike predavaljnice, s temi predavnicami jedna na drugi strani je izhod iz fakultete in 90% od teh študentov je gladko šlo ven. Pet se jih je namenilo v sosednjo predavaljnico. Kako skratka, zdaj, mislim, kje nam spodleti vprašanje, eh? se mi zdi, um, pri tej stvari, eh? Um, in moj, moj, mislim, da je res problem, ker, ker imamo napačno predstavo o tem, kaj nas bo pripeljalo do tega vzgojnega, formativnega cilja. Ne. Nimam časa, da bi zdaj prav zelo, da res časa, skor še imamo, najboljš ne prav zvodost, ne. Um, Da bi, ne vem je, lahko tudi kasneje, kako še zadevo povem, ampak bi pa rad z, z nečim drugim, mislim, z nečim bi rad začel z enim citatom ki vam bo po pokazal, um, kako se je spremenilo spremenil dojemanje tega, čemu je pravzaprav šola namenjena v osnovi. Citat gre tako. Tle smo v družbi, ko si predstavljam, da bo najbrž kdo prepoznal avtorja na tega citata. Ampak pravi, pravi tako. ne se z početka, na začetku, ne pošilja v šolo zato, da bi se tam kaj naučili ampak, da bi se navadili na to, da se pri miru in da se ravnajo točno kot tem, jim je predpisano. Zdaj, tu moram tako izraven povedati, da je to seveda vzeto mali s konteksta, ampak ne tako zelo konteksta. Ja? V šolo, skratka, otrok z početka, to je pomembno, pošiljamo, zato, ne zato, da bi se tam kaj naučili, ampak zato, da se tam naučijo mirno sedeti in da se ravnajo točno tako, kot jim je pač predpisano. Ja? Ne vedemo, mogo, kdo pozna, Vse res je, nesramno je vzeto iz konteksta. Ne? Dobro, Če se hočete kregati s tem citatom, se kregate s Kantom. To je iz Kantovega spisa v pedagogiki. Zdaj, seveda, ne, pazite, ne, daleč od tega, da bi zdaj hotel prodajati idejo, da Kant misli, da je vse, kar je v šoli potrebno, discipliniranje otroka. Ne? To, mislim, to, bi bila, to bi bila ultra ultranaprečna interpretacija. Pove pa seveda, da je disciplina pogoj Zgoje. Zakaj govorim zdaj na tem mestu to? Govorim zaradi tega, ker ne vem, če si lahko predstavljate, kakršnokoli učiteljico v prvem razredu osnovne šole na roditeljskem sestanku, ki bi staršem pojasnila, da se v bistvu otroke z početka pošle v šolo zato, da se tam naučijo mirno sedeti. In ravnat točno tako, kot jim je predpisano. Ja? Mislim, da bi bila ekskomunicirana iz ne, ne, pedagoške srednje. Osnovno sporočilo se mi zdi tega citata je, seveda, da tiči začetek vsake vzgoje, se mi zdi, za želenega posameznika ne, v disciplini in disciplina telesa gre z roko v roki z disciplino duha. Človek, ki ne more obvladovat svojega telesa, najbrž ne more pričakovati, da bo lahko v polnosti razvijal in uporabljal svoj um kar je najbolj tudi v konsekvenciji za moralno subjekta in, in tako dalje. Današnja pedagoška ideologija pa sloni med drugim ne, na, na dveh predpostavkah. Ne. Prvič, prva predpostavka je, da mora biti šola institucija zabave, ne, igre, ugodja in sreče, in da ne pozabim notranje motivacije. Pravično, ne? Ne učitelj, ki ne tega za svoje poslanstvo, ima problem danes. Ja? danes mora biti morajo danes iz šole priti zadovoljni, srečni, skratka, veseli, da so v šolo hodili, in morajo biti sveda konstantno notranje Motivirali. In druga predpostavka, ki se mi zdi, da pojasni tudi mar se kaj o tega, če o čem danes pogovarjamo, je, da, da, da predpostavljamo danes, tu ne bodo zdaj andragogi grdo gledali, če je god tu andragog, predpostavljamo, da je vzgoja doživljenjski proces, ki se v bistvu nikoli res ne konča. Mislim, vse konča, pol pač enkrat, ampak tako, dokaj smo živi, se ne konča. Ja? To je mantra, ki je skratka v to logiko um, vseživljenjskega učenja. Zdaj, če za in učenje in za to, da postanemo formirani subjekti, ja, ni nikoli prepozno, pravzaprav, potem seveda ni čisto jasno, zakaj bi zdaj temu mučnemu vzgojnemu procesu izpostavljali otroke v času, ko mi verjamemo, da bi moralo biti pač njihovo življenje ena sama igra, sreča in veselje. Zdaj, ni problem to, da grejo v šolo. Oni lahko grejo v šolo, naj grejo v šolo. Samo šola naj se prilagodi temu, da so oni otroci in da se, da treba postiti, da se igrajo. Otroci tudi lahko pričakujejo, da bodo prišli v šolo, so veseli. Ura odbije šest let, oni grejo v šolo, mislijo, šola, to je nekaj resnega. To je prava stvar za ono vrtec tam, ko se vsi igrajo Potem pridejo v šolo, gotovijo, da je približno tam, tam. Ja. V šoli je seveda tudi pomembno nekoliko znanje, je pomembno, ampak seveda pač do znanja je treba priti skozi igro, igraje, brez napora, brez negativnih občutkov, ki so povezani s to prisilo učenja, najbolj optimalno bi bilo seveda otroci, pridejo do znanja, tako da niti ne vejo, da pridejo do znanja in tako, da skratka, Ne opazi tega. Staja gora teorije o izkustvenem učenju, o tem, kako prideš ti do, do silnega znanja, ne da bi ti bilo pravzaprav kaj dosti. To je zelo podobno temu, da shujšaš zdaj skil, ne da bi bilo treba zdaj se odreči žretju, približno tako. Je to. In znanje je seveda po drugi strani treba razumeti kot izrazito individualen konstrukt. Temu rečemo pedagogiki konstruktivizem. In zato re ne morate do znanja preko transmisije. Zato v bistvu učiteljo pravzaprav niti ne rabite, kot tistih, ki imajo vednost in jo lahko prenašajo. Ampak rabite pač organizatorje učenja, učitelj, ki bi slučajno mislil, da on lahko kaj prenese učencem, je pač nek starokopitneš, ki goji pojmovanja stare šole in tako. In zato, ker je znanje individualni konstrukt, je sveda bistveno, kar je, kar bistveno pomembno je tu, v bistvu učenje, torej vse življenjsko, se ne konča. In to učenje je v bistveno bolj pomembno od osvajanja uh, znanja. Da ne pozabimo, da seveda učenja, učenja, to je pa sploh, Dan se pa to tist top of the top, v šoli, kaj češ se zdaj učit ne vem, medov zakon na pamet. Učiti se je treba učiti. Ne? Ko se bodo otroci znali učipolk in v bistvu se ne bo treba nič več učiti na pamet in tako, ker oni bodo zviskli. To je ideologija. Da ne govorimo tudi o učenju na pamet. No, mim gre se. To je nekaj, kar je postavljeno na pranger. Učenje na pamet je nekaj, kar mislim, če to zahtevate od otrok, potem ste spet pripadniki iz stare šole. Nih še še ni pojasnil, kako se lahko čezorkoli naučite na pamet, ampak to ni pomembno. Ne? Učenje ja, na pamet je problematično a, a priori. In s tem seveda je, zdaj bom, s tem končalno, se mi zdi, da je s tem povezana tudi vse večja dekonstrukcija spominske funkcije. In nasploh pomena, ki ga ima spomin za osvajanje znanja in, in za mišljenje. Um, dejstvo je, da živimo pač v družbi, v kateri, je, v kateri smo mi svoj spomin prodali z objektom. Požira nam ga skratka tehnologija, da tako rečem. Mi enostavno, mislim, jaz to spet bom rekel pri študentih, to opažam in, in, je, in je res problem. Problem je, veste, ker nam od vsega začetka več zdaj, ni nam treba več računati, kaj je dost na pamet, da imamo kalkulator, za vse in vse zaračunajo, ni nam treba nič ohraniti v spominu, a ne, ker je z dvema klikoma vse dostopno. Če ste pred 30 leti vprašali človeka, ne, da ti našteje deset telefonskih številk svojih najbližjih ljudi, vam jih je na pamet. Če danes vprašate sto ljudi, kakšna je njihova telefonska številka, da ste ugotovili, da Boga mi veliko odstotek ne ve. Evo, to je. ne ve. Kaj šele za deset drugih ljudi? Vsej vem, da je po svoje. jebuta Ne trdi da si mora vse shranjivati v spominu. Logično. Ne rečem zdaj, ne, da, da nima to tudi prednosti. Težava pa seveda je, ko se sreče z mladim človekom, starim 20 let, ki pride k tebi in reče, imam problem, preberem en odstavek v literaturi in si ga ne morem in si ne zapomnim nič. In ko pridem do konca odstavka, ne vem, kaj je pisalo zgore. In to ni težavo, ni težavo v tem, da mi pišemo tako blazno kompleksne tekste. Mislim, ne, halo. Problem je v tem da imamo danes ljudi, ki enostavno jim ni bilo treba skozi 20 let svojega izobraževanja resno uric spomina. In potem seveda, ko se srečajo s malo kompleksnejšim tekstom pri študiju, imajo težave že na osnovni golega memoriranja, že, že na tej ravni. Kaj šele, da bi od njih lahko pričakovali neko resno kritično mišljenje, ki bi šlo dlje od zgolj čvekanja o tem, što se bi snilo, to se bi zbilo. Ja? To se mi zdi deloma pojasni tudi. Jaz sem seveda tudi pripravljeno, pa nizaj časa ne, navezavo na to, ja, kako dan znanje razumemo, uporabno znanje, to tudi o čem drugi avtori pišejo, po in znanja in o tem, kako pravzaprav znanja dejansko ne razumemo več ne, kot ne, ne, nečesa, kar formira subjekta, ampak kot nekaj, kar je pravzaprav od njega ločeno ampakaj, dobro, ni časa za razvijanje, mogoče polu diskusije, tako da hvala za. Hm, hvala Daniel. Um, Boris da še nekaj Za nakonec, ne. Ja je ja, hvala lepa organizatorju, še zlasti Sabini, uh, da me prijazno povabila na ta dogodek in hvala vsem, da ste prišli in prepoznali neko vrednost v razpravi o brezvrednosti današnjega življenja, nihilizma in tako dalje. Ne. Jaz bom morda a, malce, mal ortodoksem, mal empiričen, sem pač filozof, spadam za tisto poklisno področje, za katerega je gotovila, da ga študente, dijake in tako dalje cenja, tako da sem absolutno neuporaben in ne treba meti to pretočnija. Ne. Zdaj, izhajal bom iz nekaterih zdravrozumskih, bi rekel, intuicij, spoznanj, trditev, takor kot stereotipov. A, izhajal bom recimo iz tega, da danes na nek način prepoznavamo vsi po vrsti, tudi jaz kot nekdo, ki predava študentom, da se so voda apatični, leni indiferentni, indolentni in tako dali, da se nič ne ljubi. Ne? Sprej, Izhajam iz te predpostavke in poskušam preveriti, ali je ta trditev točna. Uh, da bi stvar bila še malo bolj komplicirana, bom izhajal iz tega, bi rekel, uh, branja te situacije, ki poskuša mlade braniti. Namreč uh, nekaj dni nazaj po radiju, na pa tudi sicer, uh, sem slišal naslednjo interpretacijo tega, bi rekel. Uh, domnevno prehitrega stereotipnega obravnavanja mladih. Uh, interpretacija gre takole. Ne? Poglejte, pravzaprav sploh ni res, ne? da so mladi danes kaj bolj leni in tako dalje, nimajo priložnosti. Ne? Gre za to, da je treba pogledati njihov socialni status, njihove stiske, da živijo v nekem prekarijatu, da nimajo šans na trgu, da nima dobre prihodnosti in tako dalje. In ko, ko vse to, bi rekel, se štejemo, pravzaprav gotovimo, da jih družba, da jih sistem, da jih neokapitalizem in tako dalje izrinja, da jim ne daje pravi priložnosti, da pravzaprav oni ne bi bili tašni po svoji volje, ampak so pravzaprav v to porinjeni. Ne. V tem smislu, skratka, pravzaprav mladi so točno tašni kot jih, bi rekel, družba ustvarja, niče se niso krivi in tako dalje. Ne? In zdaj smo se sveda znašli takoj pred to začetno, bi rekel, Kaj zdaj? Ali bomo mlade obtožili, preko te indolence, pasivnost in tako dalje, ali bomo na neki točki, bi rekel, rekli, ravno nasprotno, ne nujno v skladu z, bi rekel, nekim marksističnim razumevanjem, a, da pravzaprav smo vsi ljudje, ustvari na ta način, da je naša življenja eksistenca odraz materialnih okoliščin, v katerih živimo. Nekaj takega. Ne. Sprej, ali bomo rekli, pravzaprav je treba to osnovno tezo vreč. ali bomo vdaj do se dogmatično strajali, da ta te zanimljiki točki res točno. To je recimo od dilema. No in julija, tega leta sem v mladini bravo intervju za mačarskim disitentom, filozofem in tako dalje, po imenu Gašpar Miklo Štamaš. In seveda, to, kar je povedal v tem intervju, me je najlah spomnilo pravzaprav na neke besede, sem pridem do njega, italijanskega filozofa Umberta Garinbertija, ki je govoril o nihilizmu med mladim in tako dalje. In dejansko, naravni bi rekel, diagnoze ne vidim dobene razlike med pogledom pogledam tega marksista, in tem, Galimberti, pogledom, pogledam, ki je bolj pogled recimo nekega katoliškega dogmatika in tako dalje, ne stanje, duhovno stanje pri mladini in tako dalje, ne? A, In pazite, Miklo Štameš pravi takole, ne? upora ne? v družbi morda ni, a, a vidimo obup, ne? se pravi, so se znašli v obupu, umik ljudi vase, pobeg v individualnost, vidimo razrast najrazličnejših terapevtskih tehnik, to ni potrošnjštvo, to je pobek. Ne. Temu smo nekoč rekli notranji eksilji. Sprej, zdaj imamo naslednji paradoks na delo. Ne. Kako je mogoče, da nek marksist in nek, bi rekel, temu bolj dogmatični filozof prihajta do istih diagnoz družbenega stanja tudi pri mladini in tako dalje. Uh, jaz da mislim, da je ta razlaga, in to je zdaj moje studišče, nakrečna. Se pravi teza, da bi morali, bi rekel, razvijati to človeško, prijazno, obrambno uh, razlago, naklonjeno do mladih in tako dalje, se mi zdi preprosto, prehitra, prevečna, delno naprečna in tako dalje, Njena poanta je vedno ta, ne? sram vas bodi, ne? želite stigmatizirati mlade, ne? ampak oni dejansko niso ničesar očesar Ne Dajmo jim več priložnosti, pa bo vse v Se pravi, mi smo tisti, ki smo nemoralni, mi ustvarjamo to neznosno družbo, mi se, bi rekel, prilagajamo potrošništvu, mi pristajamo na neokapitalistični red, mi pristajamo na moralni razvrat, na svet brez morale, na svet brez moralnih avtoritet, mi živimo v državi, kjer niti predsednik ne želi biti moralna avtoriteta in tako dalje. Ne? Pravi, mi smo krivi, ne mladi. <kuh> No, in v tem smislu bi jaz oporekal tej, recimo, temu marksistični, socialni interpretaciji. Ne. V, ne v smislu tega, da bi zdaj malo podelil krivde odgovornost na vse strani in malce pokazal tudi na mlade postake, bil pravičen, ne vem kaj, ampak zato, ker enostavno mislim, da gre za nekaj drugega. Ne. da je nekaj na to boj in da pravzaprav a, Potrebujemo neko tezo, ki je pač filozofsko, spekulativna, in ki bi se nekako dalo brani. To je pravzaprav teza o nihilizmu, ki nam morda veliko tega pojasni. Vem, da je, bi rekel, dogmatična, vem, da je nepriljubljena, da deluje, bi rekel, takole, sumljivo, moralistično, ne vem kaj. Pa vendar le, bo zdaj poskušal s to razlago. Ne? Prekaj nihilizem? Nihilizem je jasno filozofska ideja, skladost katero a, gre za to, da seveda ljudje veliko krat bojijo prepričane o tem, da je svet, v kateri živimo, brez vrednosti, da je razvrednoten in da si za vrednoten in kakršno že a, ne splača prizadevati. Seveda štricim paralelno z tem nihilizmom gre do uh, kakšne druge teorije, recimo o moralnem ali drugem relativizmu, o imanentnem pesimizmu, radikalnem skepticizmu in tako dalje. Uh, ampak zdaj seveda, kar je značilno za nihilista je, in predpostavka je, da bomo morda lahko pri mladih uh, našli to, če napravimo filozof in nihilizem, ne, da pravzaprav ne dobenih posebnih prepričanj gledenih česar. Ne? Se pravi, da a, ima kvečjemo prepričanje o tem, a, do življenju ni, da življenju nima nič smisla. To je edino prepričanje, ki ga pravzaprav nihilist V grobem bi lahko dejali, a, da poznamo tko eksistenčni nihilizem, ki govori o tem, da seveda življenje kot tako nima dobenega smisla in da ga tudi ni treba iskati podobno tudi, da družba kot taka nima nobenega smisla in da tega smisla v družbi ni treba iskati. Potem imamo moralni nihilizem, ki seveda govori, da morala ne, nima dobenega smisla in da jasno a, ni dobene razlike med tem, kaj prav in ni prav. A, se pravi, nisi prav v treba niti prizadevati za moralnostjo. In potem imamo seveda bolj filozofske verzije nihilizma, recimo metafizični nihilizem ali pa ničajanski nihilizem, ne, ki pač recimo trdi, da seveda pravzaprav svet z svojimi atributi, kot ga zaznavamo, kot takšno ne obstaje, prazna forma in tako dalje. Ne. Se pravi, teza je potem takem naslednja. Ne. V kakšni meri lahko razbiramo o mladine tematske vzorce, ki Uh, pravzaprav priča o tem, o čemer govori uh, nihilizem, se pravi o nemoči in nekoristnosti izpoznanja, o čemer je dejansko govorila Alenka. Ne? Uh, o izgubi vrednot, o čemer je govorila Alenka in tudi Damjan, o nesmiselnosti, končno, o nesmiselnosti našo eksistence in tako dalje. V meri bi lahko, skratka, to nihilistično uh, hipotezo uh, bi rekel, dejansko skladili za tem, pragmatizmom, prej omenjenim pragmatizmom, kot osnovnim vodilom, bi rekel zgoj zbržovanju in tako dalje, v izobrazbi, instrumentalizmom, individualizmom, egoizmom in tako dalje, ki na nek način se zdi, uh, obstaja kot neka uh, maksima v delovanju današnje mladine. Ne? In meni se seveda zdi, da ta dvoje zelo povezana, in da nam nihilizem razloži veliko tega, o čemer smo danes slišali, že do tega trenutka, ne? in da se pravzaprav tezo nihilizmov z vsem tem povezuje. Ne? Zdaj, uh, moja pozicija je malo drugačna od uh, Galimbertijeve, vi poznate knjigo o grozljivi, uh, torej uh, nihilizem in mladi, v katerem Galimberti, bi malce patetično govori o tem grozljivem gostu, nihilizem, ki udira v čustva mladih, pravi, citiram, bega njihove misli, jim briše upe in obzorja, slabi dušo, načene emocije in tem emocijam je moč, ne, predvsej patetično, bi rekel, se izraža, uh, in seveda potem iz tega jasno iz sklepa, da je jasno, da je, da je seveda današnja situacija pri mladih pravzaprav nekaj, s čimer se sočamo vsi, a ne? starši pedagogi, učitelji in tako dalje, sprekaže se v terenu dušnosti, v izgubi motivacije, jasno v, bi rekel, zatekanju v droge in tako dalje in tako naprej. Moja teza je skratka, da je Magali pravzaprav bolj prav, kot smo pripravljeni poznati, da mu se lahko učitamo moraliziranje, in pa postane zdravo jedro tega, o er govori, A, ampak da je treba tudi, bereko to stališče popraviti, korigirati in tako dalje, ne? Zdaj, če bi zelo analizirali Vellimbertija, bi gotovili, da dejansko govori o nihilizmu na dva načina. Prva je ta kulturna duhovna definicija, živimo v času, v katerem je zelo veliko filozofov veliko povedalo ne? in ta čas nihilizma je zdaj prišel in tako dalje, Sprej, neko, neko splošno duhovno stanje. Na drugi strani uh, Galimberti zahaja v to neposredno uh, bi rekel psihološko diagnostiko, jaz bi temu rekel, da zapadi nareven uh, tega, da nihilizem dejansko obravnava kot psihogeni faktor, uh, Govori o tem, da danes da mladina se podvrgla uživanju, in tako dalje samo zato, ker seveda prihodnost nima dobene perspektive, Spre prihodnost je izgubljena, torej kar nam preostane je, seveda, da uživamo tukaj in zdaj. Sprej um, nima smisla vlagati truda in napora, da bi dosegli kakšne prihodne cilje. Sprej posledice tega je jasno kaj, da vsak, poskuša poskrbeti za se, da je seveda smisel le ne, nek strogi individualizem z vsemi negativnimi ču, torej učinki in tako dalje. Nima, doben smisel, nima iskanje skupnega dobrega, solidarnost, njeno dobenega smisla, naše življenje postaje odno na bolj narcisistično strukturirano in tako dalje, ne? Se pravi, Nihilizem lahko beremo tudi na tej ravni, ne? A, kot opis tako re, kot mentalne situacije pri mladih, opis njihove psihološke nestabilnosti, odvisnosti od rok, alkohola, interneta, če že. In je to, bi rekel, en vidik. Ne? Se pravi, a, a, primer, ki ga da Galimberti, je tisti znanji, ne, ko poskušal pisati nek resničen dogodek, ko so fantje na nekaj avtocesti z nadvozami kamenje na avtomobile, kar je potem rezultiralo v nekaj mrtvih, ne? ker so pač ljudje, ki so tam vozili, bi rekel, zavijali levo in desno in ko so se ti mladi znašli na sodišču, da bi se zagovarjali, zakaj so to počeli, seveda, niso znali navesti razloga. Ne. Se prekr tako smo to počeli. Preto je ta situacija, bi rekel, v kateri pač mladi počnejo nekaj, ne da bi spogledali, zakaj to počnejo. Ne. Če bi iskali neko analogijo za slovensko situacijo, bi, bi se lahko spomnili tega nedavnega Facebooku bo omora v krške, ko sta dva prijatelja bila tretjega prijatelja to posnela dala na Facebook. A, zakaj sta to počela? Zdaj, kot vidite, na sodišču ne znate povedati, ne? pravzaprav smo brali, da se hihita tako, ko so predvali ta videoposnetek znova ne? in tako dalje. Ne? Se pravi, kaj je zdaj kaj je Galimbertjeva rešitev z tega? Je relativno specifična menje, kot filozofo zelo všeč, ni pa univerzalno poradna in, bi rekel, ne pomaga. Ne. Je pripričljiva pravzprozgo za filozofe, namreč rešitev je, kot pravi, citiram, v prepoznavanju svojih zmožnosti, duševnem vči, tega, kar v resnici so mlade. Spoznati samega sebe in tem odkriti umetno življenje. Ne. Skratka, to, kar predlaga, je več smisla. Ne. Pravi rešitev za nihilizem, kot ga on opiše, več smisla, Um, pravzaprav izhaja iz tega silogizma, če smem bi rekel, to na ta način povedati. Prvični helizem je po definiciji izguba smisla življenja vrednot. Uh, sveta in tako dalje. Drugi, Druga premisa, da naši mladi so kot nihilisti izgubili svoje prepričanje v smisel življenja, vrednost sveta in tako dalje. in sklep torej moramo vrniti to prepričanje skozi smisel. To je neka gesta, ki jo pravzaprav punuje filozofija, filozofija je pri smisla, ne? A, tako, smisla, ampak je seveda malo verjetno, da bomo uspeli filozofiji, Uh, bi reku to vrstno nihilizem na ta način, da bom ljudi prepričali, da se kvari filozofija, uh, in ji povrni. To izgubljeno prepričanje v smislu življenja. Ne? No, jaz seveda mislim, da se na tej točki Galimberti moti. Skratka, če beremo Galimbertja ne na ta način, da govori o nihilizmu kot moralnem ali eksistenčnem ali metafizičnem nihilizmu, ampak kot poznavnem nihilizmu, Sprej, nekaj, kar zadeva naše prepričanje o tem svetu in nas samih. Potem se mi zdi, da je situacija še huljša. Skratka, jaz sem tukaj kriti Galimberte s tem, da mislim, da je preveč prijazen. Ne? Namrej, zakaj? Jaz mislim seveda, da, a, in to ni, ni samo bi rekel, prazna filozofska gesta, da ni, če verjamemo, da je nihilizem neko prepričanje, ne? Potem je najmanj pripričanje na o tem, da nič nima smisla. Ne. Jaz mislim, da našna sodobna situacija še veliko hujša, Da ne samo, da mladi nima več pripričanja, da nič nima smisla, ampak da nima niti tega pripričanja, da nič nima smisla. Skratka, izgubili so celo vero v nihilizem. Želim povedati, mladi niso nihilisti, oni so izgubili tudi vero v nihilizem, a, ne, kot pripričanje v nič. Ne. In v tem sisto govorimo o post nihilizmu, nečem kar je še ampak to je zdaj lahko bi rekel, čisto filozofska razprava, ki pa ima žal tudi empirične posledice. Zdaj, čem se kaže ta posni nihilizem, to, da mladi ne verjame niti v to več. Ne? Jaz mislim, da ne samo v odnosu do prepričanj, ali pa do prepričanj, ki jih imamo v svetu, tako da dobena je vrednote in življenje nima smisla, ampak tudi v odnosu do resnice. Hmm. In na tej točki se zdaj prezaprav navizuje na enega od možnih uh, razlag, ne? Uh, zakaj je Galimberti v tem smislu preoptimističen, namreč zato, ker ni spostavil recimo uh, te, bi rekel, predpostavke, kako je potrebno koncipirati ne samo vrnitev k smislu, ne? veri v vrednote, veri v uh, smisel našega življenja in tako dalje, ampak tudi veri v to, da ima resnica kot taka neko poslanstvo. To je nek horizont, moment, ki je čisto izpadel iz te zgodbe. Sprej, želim povedati, nekaj izem pravzaprav kot takšen ima še enega sovražnika več, s katerim doslej ni operiral, namreč ne samo izgubo smisla, ampak tudi izgubo resnice. Stika za resnico in na tej točki se pravzaprav želim navezati na bi rekel, moralnega, tudi moralnega filozofa Herria Frankfurta, ki je, kot veste, napisal tisto knjigo on bullshit, o saranju in spoznanje z te knjige sam pravzapravljene zelo resno, kot veste, je bullshit koncept, s katerim operira Frankfurt in s katerim opišo je pravzaprav kulture, sodobne družbe, kateri živimo. Bullshit, kot ga on, bi rekel, zaznava, nisoveda samo nakladanje in tako dalje. Ne? Ampak je temeljna dimenzija bullshita dejansko ta, bi rekel, uh, odcep ali pa razkorak med, bi rekel, uh, stikom za resnico. Bullshiter, sralec je nekdo, ki ga resnica kot taka ne zanima. Ne? Za razliko od To, kar Frankfurt pokaže, je, da dejansko danes živimo v kulturi množične potrošnje, množičnih medijev, kjer nas realna dejansko stajanja kot taka ne zanima. Ne? Pravzaprav želimo nekaj prodati, nekaj doseči, ne gleda to, kakšno je to stanje, to stanje kakšno, kakšno je v resnici nam sloh ne pomembno. Ne? Govorimo kar nekaj, zauzemamo se za kar nekaj, uh, uh, med tem, ko ležnivec imanentno ostaja zavezan na resnici. Prej, razlika med ležnivcem in Bullshiterem je točno v tem, da je Bullshitr stik za resnico, bi rekel, po zbrisal z z svojega zemljevida, uh, medtem ko ležnivec poskuša bi rekel, Uh, ohranjati ta stik. Ne? ne vem, kaj bi bil banan primer. Uh, seveda, ne? če rečem zunaj dežuje, pa nimam pojma, če zunaj dežuje, imam nek interes, da trdim zunaj dežuje, ne? potem sem bolj šiter. Pravzaprav ne vem, ali zunaj dežuje in ne, s tem sem odvezan, uh, bi rekel, očitka, da lažem, kaj ti Lagal bi, ko bi rekel, da zunaj dežuje, samo v primeru, ko bi vedel, kakšno je realno stanje. Prej, ko bi res vedel, ali zunaj dežuje, ali ne dežuje, potem bi lagal. Če zunaj ne vem, ali dežuje, ali ne dežuje, ali trdim, da zunaj dežuje, potem pobu po, po Frankfurtu, seveda, boljši uh, In zdaj to je neko splošno, bi rekel, družbeno-kulturno stanje, uh, uh, v katerem smo se znašli in ki na neki točki bi rekel dopolnuje ta nihilizem, o kateri govorimo. Spravi, situacija ni nihilistična, situacija je post-nihilistična, dejansko ne gre samo za zgubo, bi rekel, stika z vrednotami, željo po iskanju smisla in nekim razvrednotanjem, dejansko gre tudi za, bi rekel, ta razkorak pozavo resnice. In torej zdaj bi rekel, neka teza, ki je sva zelo močna in ki bi morala filozofe, ki se po definiciji ukvarja z resnico, še kako, po imam mnenju, zanimati in skrbeti. Skratka, če sklenem da ne bom predavk, um, zdi se mi, da nihilizem dejansko opiše nekaj, kar je nekdanski filozof, pomeno Haast, imenoval filozofija iluzije. Sprej, da tako rečem, nihilis, ne, sodobni nihilis, in recimo, da trdimo, da je velik del teh fenomenov, o katerih govorimo, ne, spravi duhovnega stane pri mladih, na nek način s tem povezan, pravzaprav živijo v neki iluziji, v nekem oblaku, balonu iluzije a, in a, s tem zvezi bojijo odnose, prevare do drugih in samo prevare do sebe, a ne, Um, naj spomnim recimo, da je Niče, eden od temeljiteljev nihilizma, v neki bolj drugi radikalni smerje, o kateri sem danes nisem govoril, ne, trdil med drugim, da so vse tri monoteistične religije, judost, krščanstvo, islam, na nek način nihilistične religije. Ne. A, zakaj? Zato, ker pač, bi rekel, zanikajo smisel življenja v tem svetu, postavljajo, bi rekel, ta smisel v na nebo, ne, tisti svet tam je resničen in tako dalje. Ne. Uh, in zdi se mi, ne, da lahko pravzaprav po analogiji trdimo nekaj podobnega tudi za uh, socialno življenje mladih danes ali pa širše družbe, ne, se pravi, da na nek način živimo v, uh, bi rekel, svetu, ki je nihilističen potem, da kot računov iluzije in da seveda v tem svetu, ne, prav v katerem a, a, želimo živeti, ne obstaja bolečina, ne obstaja noben konflikt, ne obstaja noben problem, ne obstaja noben antagonizem, v tem svetu je vse lepo in prav, ne, zmagajo instantne zadovoljitve gono in potreb, zmaga kruhoborstvo, zmaga, bi rekel, a, narcisizem, zmaga, bi rekel, zanimanje za se, a, skrb za se in vse to pravzaprav je v, kot svoj simptom dejansko pravzaprav ravno, ne, rezultat te iluzornosti, ki jo gojimo, ki želi pravzaprav prikriti samo, za, samo to, da a, smisla, ne, družbenega smisla, življenjskega smisla, moralnega smisla, več, ne naj delam, ne. Skratka, v tem smislu sem želel sabina, pravzaprav, biti nekoliko provokativen in to malce bolj spekulativno, filozofsko tezo, ki, žali Bog, čeprav sem to iskal, nima nekih hudih empiričnih, bi rekel, podlag v kakšnih konkretnih študijah tukaj predstaviti, ampak veliko uh, tolažim se s tem, da uh, od filozofov običajno ne, pričakujejo, da bi se šli empirične analize. Hvala. Eh, hvala, Boris. Um, je hkaj in, nujna intervencija nad vami? Če ne, ker smo se vzirali nekaj časa več, jaz da lahko pripravljamo, da je Evo. Hm? Ja? Uh. Ok, ne si. <laughs> <laughs> <Tak> to, <piste. laughs> to mora biti solidarno institucijo. <laughs> <laughs> ja, uh, No, vsekakor mislim, da, da kot vzmeri vseh to v zmeri v izbogu, imamo vzmeri opravka pač z nekim pluralizmom pojmov in skratka percepcij in, in tudi nekih tako imenovanih znanstvenih evidencij tega in potem je so obdobja, v katerih je mogoče bolj transparent, kot so <tos> tako imenovane celote sveta sostaviti in sobodobja, ko Ko se nam ta celota sprokti razvidi, ne. Ampak, eh, ne vem, imam dve, dve, ne. Ena je pa ta filozofska, ne se pravi, da bi se recimo sklical nagrado na ki je recimo, eh, eh, kot v zgodnejšem obdobju, tam 60-ih letih, govoril o svetu, o simulakra, ne. Se pravi, svet je lahko, da je pravno to, resnica, ne, glede na, na te platonove distincije. Ne, ker si ker je pač tist, kar, je, kar, je manj, kar je neresnično, kar je iluzorno, glede na resnica, ki je pač položaj v svet idej. no, kasneje je pač se da razvil neko percepcijo proti koncu svojega življenja, o koncu individua, ki se. Spremeni, kar ostaja od individuma, smo že individuum, se pravi nekaj, kar je, kar je delivo namesto individuma, ki je nedeljivo. Ne? Se pravi, on to seveda dost konkretno ne, zadeleza uh, presenetljivo konkretno, kar govori o, o, o ravno tem deliv, o svetu, ki se digitalizira, pripomeni on to bi še že veta 88. In pravzaprav sem prikazujem svet, v katerem, se, v katerem ni, ni več potrebe po eni identiteti, ampak se identitete izgiramo. Ne? Pač enkrat smo to, drugi smo drugo. Skatka, recimo ta logika avatarja. Ne? To, to je dobro. Pa tlej se bom zdaj izkušnjali, da bi preveč to razvijal. Se, se prvi bom pa šel po še pa eni drugi poti. Um, uh, recimo, uh, uh, kar se tiče uh, teh raznih psiholoških teorij, nekaj bolj psihološko obarve, ne. Uh, uh, malo, mislim, čudim je zelo da ni bolj znana ta teorija, ampak uh, je pa, no, ni, ni neznana, ta, uh, teorija tako menovanga Flynnovega efekta, ne. Uh, James Flynn je, je v tohu, ne, Uh, ne spodbitno, tako lekočne, da, uh, mislim, če da ste gledati, kako je metodologija in tako zadeva stojijo, zujmanj, dokazira, dokaz in uh, namreč vsaka naslednja generacija je bolj inteligentna od prejšnjih. Če je gotovo, da se ta, uh, tudi, za, s, s, se seveda na veritve in kuja, ki so že neki čas, ne? um, Čebr je neko obdobje, da ne vem zdaj, v zadnjih deset se, se je ta rastki buja še posebej pospešila. Ne? Uh, to je trflino efekt. Ne? Uh, pole, da ne preveč razlagov, je okol tega veliko nekaj sprav. Uh, no, ampak zanimiv je to, da je sam James Flynn, ki je avtor, ki je še življ, še, še dejavan, sicer da je že, bolj, da je že popokojna, pač uh, govori in ne stopa predava, uh, je rekel seveda, zame boste uprašali, kako je pač mogoče ne, da se v nekih združenih državah Amerike zgodi to, da, ljudje tko, da se ljudje tako trapasto odločijo na, na volitvah. Uh, no in je rekel seveda, sam, sam ikul ne pomeni nič posebnega, uh, ker uh, je samo pač ena, ena od Platinci, celne zadeve, je tisti problem, ki ga je on videl pri, pri američanih in temu zelo nerazumevanju splošne politike, in je pač pomankanje zgodovinske zavesti. čemer smo se, da v Ameriki, dejansko ameriški šolski sistem je eh, zelo eh, zanemaril zgodovino. Ne, to, to, je, to je znano. Ki vz, v zgodovini, ne vejo, načno, je no, tako, nočemo določiti njihov prirokol. Če ste brez, brez teh, teh zgodovinskih spominov, tako da, kot da imate možnosti se kljub temu, da ste bolj inteligentni kot vaši starši, se jim Recimo, ena, ena od teh teorij. Ne? No, tretja varianta, o kateri je treba razmišljati. Je pa recimo, Je pa to vprašanje, te, te transformacije, ki pronaša digitalnic. Ne? Kaj je temi digitalnimi uh, domorodci in migranti. imigranti? Ne? Ker čuden te otroci, ki uporabljajo tablice in, te reči, in uh, pametne telefone, so digitalni domorodci, uh, mi, ki smo pa že prej bili na tem svetu, smo pa imigranti, ne? mislim, starejši kako se že skušamo prelagoditi temu, No zdaj, glede tega so spet različne observacije. Ne. Zdaj vidimo pač recimo, tudi širši javnosti. Ne. Na eni strani nek blazen, kot rekel, ta pač, tipična reakcija proti novostim, ne. da je to neka zasvojenost, da je to ne dru, no, Na drugi strani seveda, imamo pač tiste, ki pravijo, seveda, ker, ker, ker, ker mi, reagiramo iz neke prejšnje kulture na, na sedanjo, ki, ki, se, ki se generira ne, skupaj s to tehnologijo. In, in, recimo, Michel Serre, francoski filozof, ne, pač govori o tem, da, da kratko malo, in se tudi celo spektuje na neko evidenco, ne, da kratko malo sedanje mladina ima, ima neke moždane, ki, ki delujo drugačko ki so te raziskave ne vem, z funkcionalno magnetno resonanco naj bi to pokazali, da je tako naprej, ne. Um, Jasno pa je, ne, da, da, da, da je ta digitalna pismenost je nek faktor, za kterega ne vemo, kaj bo vse proizvedel ne. Um, in kd. Tak no, bi se je tako, ne? ne take, take asociacije imamo tem, kar se poslušajo. Je Ja, ja, tam to ja, in, okay. in, djelki, Eno vprašanje zastavlja glede na raziskave o mm -hmm. in v skorjeni o nihilizmu. Kako gre za. to dvoje z raziskavami, ki pravijo, da v Sloveniji prostovoljstvo narašča, da ga je vedno več. Naprimer, um, um, mlade, mlade, um, mladi gasilci, to, da v organizacijah poročajo do toliko pisa mladih, ko ko imajo zadnje leta, ne pomijo. Skratka, da si želijo pomagati drugemu, da želijo sodelovati, se družiti in da je pravzaprav tega prostovoljnega v vedno več zavedanja ekološkega, mladi, vedno več ekošol in tako naprej. Ne? Tako da zdaj to gre na en stran, kako je pravzaprav to glede pragmatizma in kako unifilizma, ker ta podatek, da je vedno več prostovoljstva sodelovanja, sodelovanjo, pravzaprav ne gre eno in drugo, ali gre? Jaz mislim, da gre, ker je pri samem prostovoljstvu so tudi sebični interesi na delo. Ne? biti koristen, pomagati, je tudi nekaj, kar lahko naredim sam za se. Um, se pravi, jaz prosperiram hkrati, je pa to tudi ena od možnih izbir na trgu. Danes sem prostovoljni silec, jutri pomagam uh, projektno v domu upokojencev, a ne? Se to prinese točke, seveda tudi v šoli, vemo, v srednjih šolah imajo pod obvezno izbirno vsebino, prostovoljno delo in podobno. Ne. Ni nujno da je nekdo prostovolec iz altruizma, iz teh vzgibov, ne, motivacijskih. In zdaj, kako gre to skupaj, z pragmatizmom? Ja, hip, hitro, učinkovito, mam čas, nimam, grem, pomagam sem, a ne? in v bistvu nabiram, izbiram uh, ali pa bogatim svoje portfolijo, svoj nabor različnih identitet, seznanj, ki jih lahko pač porabim o priliki. Gre pa manj z nihilizmem, kako hm. je to spetiti. Malo neke cilje, ne? Ja. Jaz se pogledam, na, na to dvoje ne gre skupaj. Ne? <clears throat> Tako da, če bi to držalo, imamo samo dve možnosti, ne? dve brani. Prvo branje je, da hvala Bogu obstaja, ne, vendarle, torej prva možnost je, da rečemo vse to, kar, kar je zdaj talje veze povedal, in helizma je čisti bullshit, pa tudi od bullshit to govoro, ne, tako da to lahko se pozabimo, pogledajte, ljudje so krasni, radi pomagajo, so solidarni, pogledajte, koliko je prostovolcev in še narašča njihova števila, skratka, vse je super, kaj bi zdaj bi radi, ne, ali pa vsej ni tako hudok, kot je bilo rečeno. Sprej, seveda ne gre skupaj, jaz sem tako pripravljen priznati, da, da potem uh, je, je na delu nek konflikt ne, v interpretaciji, ne. ampak uh, vdrle mislim, da ta procent, o kateri govorimo, spet ni tako zelo velik, da bi ogrozil mojo tezo. To je prva stvar. In druga stvar, tako kot je Alenka dejala, ne, te klasične teorije moralne motivacije, recimo začenši z Thomasom Hobsom, govorijo o tem, kako je pravzaprav lahko, to je pravzaprav primer, kako smo takrat, ko smo najbolj dobrodelni in karitativni in delujemo v dobro drugih prav pravzaprav, Egoistično, sebično motivirani. To je Hopisov primer, pravzaprav. On bo rekel, takrat, ko darujemo drugim, recimo v tem primeru prostovoljno pomagamo drugim, nas vodi pravzaprav samo sebični interes, da bi izvoljšali svojo lastno samoodobo. Prej njegova poanta je naslednja. Ne? Če imate danes, to seveda ni imel Hopisov zunizliha, če imate danes, bi rekel ta sistem karitativne dejavnosti preko SMS-ov, daruj na številko 1.9.1.8 50 evrov za, ne nevjemo kaj, otroke za cerebralno paralizo, lačne in tako dalje. Ne. Potem z enim samim klikom ne, darujemo in se, kaj, boljše počutimo. se smo darovalci. Ne. Prek čemu to služi? Služi pravzaprav neke vrste bi rekel znova samo slepilu, da bi rekel smo solidarni, tovariški, da pomagamo, da nam je mar, ampak dejansko nam je mar v tej, samo tisto sekundo, ko kliknemo, ne, in gremo spati z boljšim občutkom. Ne. A, tako da v tem svislom imamo tudi te malo manj prijazne in dobro namirne razladje, moralne motivacije. Ne. Lahko so lahko je kdo interpretira kot zlobne, ne? v tem primeru do prostovoljcev, ampak, a, če pa so pravilne, ne? potem so dokaz pragmatizma, o katerem je govorila Lenka. Ne? In ni samujno v ne sklažju tudi ne, z nihilizmom. Če to je možno podariti, da pa seveda tudi vedno več priložnosti za to, ker država se nekako pomika iz teh socialnih programov in takdaj. In je vedno več teh nekih in, in pa to vlastnih, vedno večje priložnosti in ne samo priložnosti in potreb, ki jih pač ne nek način zapomniva, ne? pač nekako se unika iz teh primarno državnih projektov. Jaz bi rekel svetni čurno bel, ne? tako da hvala Bogu, da imajo prostovoljce, ampak se bojim, da nam prostovoljska dejavnost kot taka, ne reše vseh teh družbenih problemov, ki smo kot opisali in so realni v tem in na način, kot smo ga opisali. Ne, da nam to tega ne reši. Ne. O, tako da, in eno in drugo bi rekel. Ne eno proti drugemu, obstaja eno in drugo. Ja, jaz bi jih eh, tudi razpraven, radi dal eno Če razlišljamo v tem, kakšni so mladi ljudje ali pa kakšni smo vsi skupaj, zakaj smo takšni, lahko to, da smo ravno takšni, pa izkajamo zgolj iz hodišča eh, eh, svobode in eh, volje rav, voljnega ravnanja, ne smemo pozabiti, da v endržavimo v pravni državi. In kaj to pomeni? To pomeni, da smo mejeni za nekimi normami, z nekimi predpisi, In dejstvo je, med tega normativnega elementa, ki določa naše življenje, naš položajne na status, če dalje več. Če pomislim na obdobje Jugoslavije, ki smo imeli šest republih in zvezdne predpise, so bili vsi jugoslovanski predpisi in republiški zajedni, v ima registr, ki bi tako stiklani. Dones je že slovenski pravni red ne mogoče eh, zastopiti ali pa ga imeti v, v, v, v vzoru prez eh, računalnika, kaj šele evropski pravni red. Če dan malo primerjave nazaj, anglo svet v srednjem veku za svojim kononlovom je bil obladljiv, ker so ljudje vedli, gdje na navade, kakšne naj bodo, da bo njiho ravnanje moralno je sprejemljivo v skladu z, z predpisi. Ne. Danes, ne, stredne mrati človek pravzaprav ne more vedeti takšen naj bo, da bo sprejemljiv po kriterijih pravne države. In zdaj, kako naj bom v tem okvirju svoboden in kako naj ravnam ravnam in počnem in mislim in imam vrednostni sistem tak, kot ga hočem, če pa sem umejen s tem, da, da moram imeti nek določen vrednostni sistem, določen način razmišljanja, življenja in tako naprej. Samo na potročju šolstva. Ne? Imamo zraste v Sloveniji, mislim, da normirano vse od vrtca do, do fakultete. Ne? Če pa potem pogledamo še interne predpise, in kaj ima univerza, pa še posamezne fakultete, pa še, še osnovne šole imajo pravilnike, in tako naprej, eh, vidimo, da nam pravzaprav eh, v polju eh, svobode ostaja malo prostora in da je več tega, eh, kjer smo Odvrženih moram, ne pa hočemo. E, no, in dovolite za konc, da imamo asociacijo na z namenitih Hitmongov, o, o e, tem, kako naj učitelj posluša otroke, da ne bodo dali opeke v, v, v, v, v, v ZDW. Na drugi strani smo, pa ne vem, ravno prejšnji teden bili e, dosti gledeni francoski film, mislim, da je bil naslov Mają. 13 let zavedno, v ne? neki deklici, ki samo samomor zato, ker jo njeni sošolci do tega pripravijo, seveda živijo v šoli, kjer je kjer vlada svoboda in ni novega a, a, a, mora in novejne presile. Ne? No, rej, zdaj, v, tem, v tem kontekstu ne, se potem človek mora vrniti nazaj na hegelovsko stališče, da je pred svoboda spoznanjem vnosti. Ampak te smo pa tam, kjer je bolj izbljiv, ne? kje je spoznanje in kje je meja med prepričanjem in ta pravo vednostjo. In daj lahko rečemo, da smo dojeli veselca. Ja, ja, ja. Je okay. sam en v bistvu med klic, um, ko Pink Floyd-o, meni, pa ta um, Another brick in the wall. Eh? Skratka, ta, ta znan... Yeah, teachers, leave them kids alone. What is interesting to me is when I look video of students and me interested kako ga zinterpretira. In ponavadi seveda gre interpretacija v to smer. Roger Waters tam prikazuje v bistvu neko represivno institucijo, ki utesnjuje otroke, jih unificira, v tem bistvu, vidimo one, ko grejo skratka, z onimi maskami, vsi so identični, skozi one mašine za meso in tako, ne vem, če se spomnite video, ta, ne, ki je skratka, ki spremna to, to pesem. Um, in v bistvu prikazuje skratka nek, ne, ne, neko podobo šole kot utesnjujoče institucije uh, in izobraževanje skratka ne, s tem v zvezi ponavadi interpretiramo kot nekaj, kar človeka skratka, kako bi rekel, spet utesnjuje, ga, mu ne pusti svobode in tako dalje in, in tako naprej. Ne. Zanimivo pa je, kako se konča ta video. Ne. Ta video video se konča z ne vem, se spolnete, z, z tem, da je vse porušeno in vse v ognju. Zdaj, v enem trenutku se ti otroci skratka eksplodirajo in skratka vse porušijo pred sabo, tam na koncu zadnji kadri so tisti veliki ogen in, in tako naprej. In tisto, kar je meni zanimivo, je, da je Refren te pesmi, ne vem, če je to Vaters, najbolj što ni delal namirno, ampak referente te pesmi se glasi, we don't need no education. Lah rečemo, da je to zato, ker pač tako v pesem ne možeš zapeti v onem ritmu, we don't need education. Ne? Ampak, že to se mi zdi dovsi On v bistvu za me je sporočilo tega, ne? da je teza, da ne rabimo edukacije, zelo nevarna. Nevarna zato, ker se lahko vprašamo, ali bi tisto vse skup šlo v luft in v zrak, torej ali bi se upor zgodil na neki točki, če se ne bi zgodilo vse tisto prej. In to se mi zdi zelo um, pomembno za razmislek danes. Ko imamo danes opravka z izrazito permisivno šolo, ko imamo opravka z šolo, ki temelji na predpostavki, da se je potrebno v osnovi in skos prilagajati otroku, njegovi naravi in tako naprej, ali ne ustvarjamo s tem pravzaprav točno tega, kar v bistvu ustvarjamo. Ustvarjamo subjekte, ki se niso zmožni vpred. Ker se jim nikoli ni bilo pravzaprav, nikoli jim ni bilo tako poslano, da bi sploh potrebovali kakršen kol upor. To samo tako kot med klick, kaj Pink Floyd pa kaj se mi zdi dejansko ta cela zgodba zanimiva. Ja, če dovoljte, <laughs> Uh, letos v muliti grad s kako se med početi stari pač festival, ker mesto časti za stoj koncertne, Se je začel z nastopom big Banda slovenske vojske z združenim zborom iz liškim, gimnazije, poljanske gimnazije in gimnazije redine, No, in je bil glavni, ki pravno tudi bil boj. Kako to človek lahko razume, da je inštitucija kot je vojska, pa škofijska gimnazija sporoča, da ne rabimo ozboje in pustitev troke pred njim. Razum, če ni to tako, kot te stvari, raz, raz, ko bi reko razlaga, Boris, o italijanskem gariberju, ne? O Zapravo so to presenetljive stvari, ne, da institucije, ki so po definiciji konzervativne, eh, dopuščajo tezo, da ne radimo več ne, mišljenja, ne vzboj. Ne. Pa je ravno to, eh, kot je rekel, neki, kar je eh, psihonalitično gledano ušlo iz... iz eh, eh, eh, ja, da je to nek pač laksus, ne, ki pa kaže resnico o čisto nakratko dve pouanti kar se tičejo upora in pravne države dejansko če sem pravilno razumil Teza, ne, prav za rečeno v pravni državi, pravna država bi morala biti, bi rekel, garant nekega smisla vere upanje družljanja in tako dalje, A, mislim da je to eden lep izgledal na podlagi katerega lahko spet razložimo to nihilizme, ne, mentaliteto nihilizma namreč To pravzaprav ni res. Ne? Kdo pa še verjave pravno državo? A, ali ni tako, da smo imeli v, v Sloveniji ustaje, stajah, so dokaj redak fenomen, ki so vzniknili ravno na točki tega sprekleda, da ne živimo v pravni državi, da so politiki skorumpirani, da so župani skorumpirani, A, da nam zatojuje svoje dohodke in tako dalje, in so potem ljudje šli na ulice. Ne? Zakaj je šlo? Zato, da so prav ta konstrukt pravne države dojeli kot konstrukt, kot neko iluzijo, ne? izgubili so upanje, izgubili so smisel v ta isto pravna država, ki ne funkcionira, izgubili so smisel v sodstvo in na te točki so se pačen pač en del državljanov odločil. Ne? Se pravi, želim povedati, na nek način je ta upor, morda že rezultat, bi rekel Tega prepoznanja, da je smisel pravne države v tem primeru in enega normalnega, demokratičnega dogajanja izgubljenja. Lahko tudi na ta način interpretiramo. Po drugi strani še en lepši primer je prav zapravo z moje fakultete, univerze, na kateri sem zaposlen, je naravnila anekdote. Zdaj kot veste, je Mariborska univerza tudi ne, edina, ne bi rekel, uh, gnezdo samih afer, ne, vsak mesec kakšna nova afera, ne. Uh, imeli ste to afero z, bi rekel, uh, prodajo neke diplome, neke študentke, darso in tako dalje, imeli ste afero mobbing, z mobbingom, uh, imeli ste afero z, ne vem, uh, nazadnje za ne, ki se ga rektor zaželel kupiti in tako dalje. Audi A6 ali A8, nedavno tega. No, in zdaj a, pred pol leta ali malo več je tajnik te univerze, a, ki je bil kasne obtožen mobinga, in, a, a, pri katerem je pravzaprav evalvacija na rektoratu pokazala, da ga 49 zaposlenih obtožuje mobinga, ne, tudi spolnega mobinga, V nekem pogovoru prostodušno dejal naslednje. Rekl je to kole. Poglejte, mi smo zdaj že dve leti v časopisi vsak dan. Jaz sem naštev že 1500 in več medijskih zapisov o aferah na Amariborski univerzi. In pravim, pa veste, to je super za nas. A veste, nam se opis povečuje zaradi tega. Mi smo medijsko promovirani, mi imamo na vaš študentov. Tako da veste, ta sebina ne, za gre, da gre za afere in tako dalje, vse to študentov ne zanima. Važno je, da smo mi v medijih, nam se povečuje in mi smo dosegli svoj cilj. Se pravi, imate to predpostavko, da je univerza, institucija, ki bo, bi rekel, nosilka ne, moralnosti, Moralnih avtoritet, intelektualizma v družbi, ne, da bo svetilnik, bi rekel, družbe, in tako dalje, na koncu gotovite da je sveda kaj? Ne, leglo afer ne, in da je da se pravzaprav celo računa za tem, več afer imamo, boljše za nas. Ampak, veste, kaj želim povedati? Ena od skrbnih platih ni je tudi cinizem. To, čem zdaj govori, je pravzaprav cenizem. Cenizem vodstva te naše univerze. Ko memo če več moralnih in drugih afer, ne, več je smisla v tem, da imamo te afere, kaj ti končni rezultat je dosežen. Če imamo to sprevrženo situacijo, ne, potem mislim, da a, tukaj res Smevo, ne, če bi to res držalo, hvala Boga, mislim, da ne drži, številke kažejo, da se upis na naredi vrstvi ne povečuje, ne, a, potem bi res smeli govoriti o, o tem, a, ne samo to, da obstaja vera v pravno državo, ampak da obstaja vera v nepravno državo, da obstaja vera v nemoralnost institucij kot je univerza in da to poganja to naša družba. In če to ni katastrofalna diagnoza, kaj je potem, ne? Še eno različanje je tem, da se tala oseba, ki je to govorila, ja. da kaj je različna ne? Tudi je, pa slecuje se na resnicem plateno. Upam, da je to posneto sva. Je da nekoliko, uh, uh, če zdaj tako je govoril o nihilizmu, mogoče da bi omenili še problem, recimo kot problem liberalizma, uh, vidika pluralizma pogledov na svet, ki jo ne mogoča neko okazivnost v družbi. Uh, zdi se mi, da je na današnjem svetu, pa ko se stalno menja ta politična korektnost, praktično prepovedano, katero koli vrednoto izpostaviti v, družbeno, izpostaviti v neko družbeno vrednoto. Ne da bi s tem, ne da bi precej hitro ugotovil, da si označen za fašista, ampak še prej si pa označen za nekoga, ki ne spoštuje različnosti poljoven. Zdi se mi, um, recimo posameznik sebe je kot druge nobitje dojema vznoto neke družbe in družba ne bi imela neke temeljne vrednote oziroma sprej, ki jo povezujejo. Dan danes pa pač ta liberalizem, ki jo tudi nekako problematizira v nekih svojih knjigah, se pa kaže kot, kot ideologija, kjer je ideologija izbere, če lahko izbiraš, Ampak edin, edino, kar je nesmešni, če še ne V smislu odprtost, to pa tudi čez recimo razlaga to paradoks odprtosti duha, ko govori, um, sej, mendaj duh je odprt, ali pa, ne reko, nisem je odprta zato, da bo nekoč nekaj, nekaj zagravila, ne? da se bo nekoč zaprla, ko bo našla nekaj, nekaj dobrega, nekaj boljšega. In v tem smislu se mi zdi problematično ta um, um, Se mi te vredno problematizirati liberalizm z ljudika, da onemogoča, da bi družba nekak prek neke javne razprave, kakrkoli določila neke vrednote, na podlagi katerih, ki bi jih lahko izpostavila in, in potem tudi kot neko etično, moralne cilje in smotre predstavljene. Na se s tem lahko strinjam Uh, v primeru, da pravzaprav liberalizem kritiziramo na način, da rečemo, da v liberalizmu velja enakopravnost in uh, torej vrednotna in vrednostna enakopravnost, ne? enakovrednost a uh, v sistemu, v katerem so pa vse vrednote enakopravne, vredne pa pravzaprav nimamo vrednot, torej pridemo do tega ceničnega nihilističnega rezultata, v tem smislu se strinjam, ne, vprašanje pa je, ali res liberalizem predpostavlja to Blai Schaltung vseh vrednot, ali, ali res, da je to stali, a, ne, jaz mislim, da liberalizem samo dopušča, ne, da ima vsak beriko svoj vrednostni sistem, ne, ne trdi pa tega, da so vsi med sabo enaki, ne, a, vsi so izbrljivi, ne, vsi so izbrljivi, to pa ja, ne, ampa pa kot družba ne trdi pa te, tega da bi smeli v enaki meri uh, uh, izbirati, zato ker med nimi obstaja nik enačaje, ne. Res tako rezeno, nekrat precej vulgarne tudi liberalizma, ne. Uh, ker to res res človek ko, Potem res pridemo do tega, ne, Tam kjer bi rekel, vsak zagovarja drugačno vrednota tam pravzaprav vrednostnega sistema ni imamo, seveda. Tam, kjer pa nima vrednostnega sistema, pa pravzaprav imamo na delo neko popolno razvrednotenje in to je stanje nihilizma. Ne. Tokoli drugače. V tem spislu si s tem strinjam. Ja, Samo, to sem hitra pripomba, ne. treba še upoštevati, ker se kolega s predstavlja Žiška, gre bolj za kritiko neoliberalizma. Ne. Mislim, no, ja. ne, neoliberalizm je, je pa v bistvu Negacija pravega liberalizma, že se, ne? če smem pripomniti. Ja, ja. ja koliko se je to že pomenijo v zvezi z, z stranko liberalne demokracije in češ, da je to bila stranka, ki je bila dobra na prehodu v, pač v pluralistični politični sistem, češ, da je odprla možnosti za um, pač, politično pač, liberalno demokracijo, ob je pa brez vsebine, ker govori samo o formi, češ, vodimo. Um, V tem bodimo yeah. za možnosti, nima pa same vsebine v smislu, da bi nekaj to še vrožene vrednosti izpostavljali. Yeah. To. on je to hvalo ali kritiziral? Yeah. <laughs> ja. Um, Ker um, on je bil diomok tako, ja, ja, tako da... Tako je, ja, hvalic, ja, To bi ne? Ne, ne, je potem, to je pač sližaj pred kakšni uh, 8 let in je kritično se to je njegova samo kritika. <laughs> Na, na stara leta. Če dovolite, nekrat se tiče liberalizmo neoliberalizma, liberalizma, ne, liberalizma ne, sej maksima te ideologije ni a, a, a, enaka maksimi socialnih a, a, a, šol, a, družbenih, a, so, a, socioloških gledanj. Ker naj bi bil cilj, da je vsi čim bolj enaki, v smislu uh, socialnega statusa in prigovljenskega statusa. Ne? Obratno, liberalizem uh, uh, pravi, da vsi moramo biti bogati, da bomo čim bolj bogati. Ne? No, v tem delu uh, to ideologijo lepo razkriva Piketty, ki ugotavlja, da ta, ta pozicija vodi v vedno večjo neenakost. Ne, se pravi, je ravno obratno od tistega, kar se deklarira. Ne. E, kar se pa tiče Žižka, pa mislim, da je Žižek sam v svojem intervjuju za delo pred dvemi ali trimi leti lepo priznal svojo napako, a ne, um, ko je v svoj čas vneto zagovarjal uh, uh, uh, uh, liberalizem. Skrbela pa. Te napake ne pripiše sami sebi, ampak jo pri, pripiše uh, lds kot da on ne bi bil, ko bi rekel, eden od, uh, od uh, ideoloških uh, očetov uh, uh, tega, uh, te slovenske politične stranke. To konc koncu je to pomembno. Ne? Pomembno je, kako živimo, kam gremo in ali bomo, če se bodo ti tretji nadaljevali, tako kot smo mi zdaj pričali, uh, uh, žvelji, uh, kar se bojim, da ja, vedno slabše in vedno manj kvalitetno, čeprav pa v pogojih globalizacije, če globalizacija pomeni, da se po življenju na celotnem svetu nekako statistično iznenačevalno, ne? Pa potem to, kam gremo, mi pomeni za kakšne Afričanje, Azice, ali pa južno Američanje, vlazen na ne. Ampak to je spet tista dilema, ali so imeli v antičnih Grči demokracijo, ja, za par sto uh, atenskih meščanov, v ostalih, ne vem, koliko tisto, če jo globalizacija pomeni, da Ne bo več demokracije za tak, kako bi svet, ne pač pa bo neka neenakost na vsem svetu, s tem, da bo pa neki neka elita, kot v Ameriki, ki so za vse 1%, procent, pa za res premožnih in bogatih. Ampak vse mogoče v atenski demokraciji je samo en procent ljudi svobodnih. Uh, ja, no, sem se želel samo odzvat na, na to, kar ste uh, iz, izpostavili. Ne? Um, ne vem, če sem dobro po Anton, ampak tisto, na kar sem jaz najprej pomislil, je uh, sveda, da se ni, na, ni mogoče, Logično ni mogoče pristati na popoln vred, vrednostni relativizem. Najprej se vsi strinjamo tu, je, da, da, da, pač, da je to pozicija, ki družbo, popolnoma, bi dekonstruira pa pač njaš nič, Ampak um, treba je pa seveda vedeti, torej, ja, ali, torej, če ni mogoče pristati na popoln vrednostni relativizem, potem je seveda logično, da mora obstajati nek nabor vrednot, ki jim rečemo skupne vrednote. Skratka, zdaj, ampak te skupne vrednote seveda pa morajo biti vrednote, ki so univerzalne to pomeni da, ne, zagotavljajo v družbi, da nihče zaradi svojih ravno to, ne, da nihče zaradi svojih prepričan ali zaradi svojih partikularnih vrednot, zaradi svojih skratka mnenj in tako naprej, nazorov ni kakorkoli diskriminiran, izključen in tako naprej ali pa favoriziran v končni fazi, Um, torej, ja, ne, nek nabor univerzalnih vrednot seveda mora logično obstajati. Ne. Um, zdaj, ali temu rečete, ne vem, človekove pravice, ali temu rečete, skratka, ne, kaj je ta, to je lahko stvar diskusije. Um, jaz mislim, da se to uh, zelo fino, fino ta problem ilustrira to zdaj nedavno blagoslavljanje uh, one um, šole. Nek, uh, ne, Ki, torej, ki se pravzaprav ljudem ne zdi nič kaj tazga. Imamo cno ravnatelje, mi imamo predsednika združenja ravnateljev Slovenije, ki se mu pravzaprav nič tazga ne zdi, če pač poteka nek religiozni, konfesionalni obred znotraj javne šole. Nič takega. Zakaj? Zdaj tega, ker itak se Ne, on je rekel, ona voda, onem stenam in objektu čisto nič ne škodi. Zakaj bi ved, z tega delali neko veliko dramo? Vem, da bo stena stala še naprej, tudi če jo poškropi duhovnik. In seveda vsi se s tem strinjajo. Velika večina ljudi tam je katoliške veroizpovedi in nim to ustreza. In skrat, se si da, ampak zdaj ta logika, torej, če pristanemo na to logiko, prvič, na kar pristan, pr, prva stvar, na katero pristanemo je, da v bistvu pristajamo, jaz strinjam, da, da imamo lahko prenormirano družbo, ampak tisto, na kar eksplicitno pristaja, bi rekel, glavni ravnatelj v Sloveniji, je, da pristaja na eksplicitno kršenje zakona. In, in celovstaven, ja. Ampak zdaj, če govorim ožje o 72. členu Zofija, je tam zelo jasno, eksplicitno zapisano, da so v prostorih javne šole kakš nekoli konfesionalne dejavnosti prepovedane, vključno z izvajanjem religioznih obredov. Pustimo zdaj strani, da strani, se, da, da seveda ima rimokatoliška cirku ting, Tank, ki zmore nekak pokazati javnosti, kako pravzaprav to, da pride duhovnik najbrž ne, tja v, v, v javno šolo in, in izvede skratka blagoslave, da zmore prikazati, da to ni popoln religiozni obret. Ne, to je interpretacija, zato kao to naj ne bi bilo v nasprotju zakonom, ne, vse v redu. Ne, zdaj, pustimo spet obstraditi tudi to, kaj si Bog misli o tem, da razumete, on se to je vendar le božji blagosloven. zaaj Bog blagoslovi nekaj po nekem nepopolnem zemelskem postopku. kaj To meni ni čisto razumljivo. Ampak jaz prenevedan je najboljšče. To je, torej religiozni obred, in je v nasprotju z zakonom in ustavom. In načelom ločenosti. Tako je bom počal. Tisto, kar mene, zani, ne? Zdaj, kar mene v tem kontekstu zanima, je, kako bi se odzvala slovenska družba in kako bi se odzval glavni ravnatelj v Sloveniji, če bi poleg, ja, poleg katoliškega duhovnika svoj obred izvedel tudi, um, kaj je muslimanski, kako se reče, imam, kaj, ja, torej muftijan, kaj je, skratka, človek, hit, ne, ki je del muslimanskega muslimanske duhovščine, In Ali torej to ne pomeni, da bi če, če že to logiko prevzamemo, potem morali seveda poskrbeti za to, da bodo vsi ljudje, ki imajo neke religiozne nazore, bili deležni, torej take, v javni, govorimo o javni šoli. Če temu ni tako, potem seveda moramo ustrajati na tem, da je pač cirku ločeno od države. V, te, v tem smislu je treba zagotoviti, da ta skupni vrednotni okvir, nikomor ne omogoča, da je v favoriziranem ali pa v depriviranem položaju. Ono to. Vecu samo nekaj. To je manj upomno, nekaj. Poglejte, moralno norma ne kradi, je uh, uh, realizirana v kanskem zakonu, tako da piše dor krade se kaznuje z za polo nekaj. Ne. Norma, da je Pa ustavna prepoved verskih obredov v šoli, ne? pa ne predpisuje nikakršne sankcije. In torej je ta, ko bi rekel, manjko, ker pravni red predpostavlja, da bodo ljudje pravila in norme upoštevali in izvajali nekatere, zato ker jih morajo prispodobljati sankcije, nekatere pa zato, ker bodo v da je poprav. No, Ta, ko bi rekel, visnice tega ogerskega žegnanja, sedaj ne vem, tar je žegnajo tudi konje pa motorje. Samo ni <laughs> to javna ja, šola, javni, ja, javni konj. Javna šola pa je ja. ne bi smeli ja. žegnati, ampak vedno, to počne. Ne. Zdaj, sveda se postavlja vprašanje, kaj jim tu Zgolj moralna obsodba, ki smo jo recimo podbrali v medijih, ne, je, po mojem mnenju, premanj. V situaciji, ko v družbi morala ne funkcionira, zdaj, kar se tiče te prepovedi, ne, ne, se jasno kaže, potreba potem, da se taka norma nadgradi še za ja. Ampak. Jaz sem pribličan, da Slovenski državni zbor ni sposoben sankcionirati kršitev Rimu katoliške cerke. Cloveč, ne. Slovenski državni zbor je pripravljen skupaj z jevstavnim soviščem. Ne. Se norčeva ni prava ko gre za vprašanje premoženskih pravic skrpve in, in ko gre za denacionalizacijo vrčila premoženja uh, uh, uh, tuji državi, ne smemo pozabiti, rimu katoliška svet po Batikan je normalno pravno tuja država, tuja pravna oseba, ki jo je treba ločiti od občinstva veljočih, kar studi iz kanonskega uh, uh, zakonika, uh, ki ga je predpisal sveti oče. <laughs> Ja, jaz mislim, da bi tu inšpekcija mora odigrati svojo vlogo. In inšpekcija ne, odigra, ne samo da ne odigra svoje vlogo, inspekcija tu igra vlogo in igra vlogo uh, tako, da brani torej, uh, blagoslavljanje javnih objektov in to je katastrofa v naši državi. namesto da bi ravnatelj bil, namesto, da bi obstajal postopek, po katerem preprosto in najbolj obstaja. Ker če meni zdaj kdo reče, da ravnatelj, ki krši zakon, ne more biti razrešen s funkcije. Potem pomeni, da je z našim pravnim redom na tem področju nekaj zelo resno narobno. In če obstaja postopek, po katerem lahko razrešite ravnatelj, ki krši zakon, potem bi moral v tem primeru biti ravnatelj, ki je zavestno ali pa zaradi mene tudi nezavedno zakon kršil, bi moral biti razrešen. Šolska inšpekcija pravi, da temu ni tako. Zakaj? Zaradi tega, ker prevzema interpretacijo LKC-ja. To je, točno to. To je problem. Ne? Pristojni organi države ne upravljajo svoje funkcije, ne upravljajo svojih pristojnosti, ne delajo tisto, kar bi po, po zakonu morali. Ne? In to je tisti ključni problem, zakaj lahko rečemo, da je Slovenija eh, pravzaprav žrtev slabe uprave. Se mi zbi da smo se malo preveč od temeli. <totipraveni> Zdaj, mislim, če gremo na nekaj drugega, namreč, šola poleg vsega, znanja in tako dalje, ki ga da pač v spremenjujočih se didaktikah mora ne, prenašati in tako dalje, mora imeti en pristežek, vzgojiti državljama ne. in tudi vidim, da se pač dogajajo tudi tragične stvari v Evropi, ki namreč po padcu Brlenskega vezedu je bilo Veliko govora, veliko podarka o, na državljanski vzgoji, na, in tako so taki termini kot participativna demokracija, kritična, kritični državljani in to. dalje. To je to počasi, mislim, to je šlapelo. To je Državljanska vzgoja je, pa ampak se razume, da je to neka domovinska vzgoja, da je to neko. Ne? Tu, tu, tukaj, se, tukaj se zadeva precej spraznila in um, jaz ne vem, ne, kako vam iz tega. Ne? Um, je tva, tudi ta naš korikulum državljanske odzboje je, je zelo tako potisten, narop. Ne, in, in, in, ne. in jaz še zmer resistiram pa na tem, da šola mora delati, tisto, kar šola mora delati. Se pravi, mora učiti in vzgajati no, pač to, kar, kar je. Zdaj seveda jasno, da so zmeri vprašanje, kako so pač neke spremembe, družbe ne narekujejo, neko iskanje novitmetov, od pristopov, ne vem kaj. Ne. Ampak tukaj, tukaj treba biti pazljiv in ustrajati. Zdaj sem ja. to komentirala, ne, glede državanske ja. zboje. Vse je na osnovno šolski ravni. Vse je predmet. Vse ja. je tudi zgodovino se učijo, pa geografijo, pa te stvari. Ampak ti predmeti, So irrelevantni, so manj pomembni, zato otroci tam tudi manj odnesejo. Manj uri je konc koncu namenjeno. Hkrati je nekaj ta vsebina ni povezana, ne vem, s praktično izkušnjo, ali pa imamo mogoče manj učinkovite učitelje družboslovja kot pa tehnike in naravoslovja. Ampak če pogledamo vsem obsek teh predmetov, je minoren. In bolj se ne moramo čuditi da je pač vrednost teh predmetov nekakršna. Če gre samo še na to, ja, če še gre nazaj na to vrečanje, te to vrednosti pa tega, ne. To je recimo eden pod učink, učinko uslabljenja te državljanskosti, ker, rekel, te ljudje, ki se hvala verjetno, neče se vodil vrtol, tudi bom rekel, v primeru recimo begunski krize, če ne bi bilo teh prostovoljcev, Ne vem, država ne bi izvozila teh zadev, ampak generalno ne, je, pa, je, pa, je pa ta, ta dobrodelnost nadomestek za odsotnost socialne države. Se pravi, te isti ljudje, jaz razumem, okay, je delen, ne? Sem zahtevaj, da je poti do dobrodelna in da zahteva, da naj te zadeve sistematično dela socialna država. Ker je pravno, da je socialna država. Ne? In če, Tudi tukaj za je bil, in jaz, jaz mislim, da tukaj lahko postati ciničen, če si, si mlajši človek. In e, tako naprej. Ne. In, in e, v bistvu pa je to, to sprejemanje te dobrodelnosti, ja druga plat sprejemanja e, tega neoddelnega sistema. Ne, e, in vemo pa nokres bil omenjen paketije, ne? Paketije jasno jasno zračunal, pokazal, v številkah, da, da tam, kjer je ker večji poudarek na dobrodelnosti, ta dobrodelnost nek, nek minoren nekvi oran procent zadovoljiti. Če tudi recimo en gate da milijardo ne to ampak, ne? ne more razvestiti sistematične uh, socialne države, ki, ki skrbi za neke na popolno zaradi za, za ne, socialnih potreb, ne? ker počerit je še nekaj, ne, uh, tukaj, tukaj selekcioniraš tiste, ki jih, ki jih imaš rad posebej, ki jih posebi rešuješ, ne, ne? Enkrat, enkrat, ne vem, neke uh, Torej, komentarno za ostale otroke, drugič ne koga, ne pa tako, kot enkrat pande, drugič kite, medtem ja. ko druge živalske vrste propadajo. Ko kot je bila omenjena državljanska vzgoja, pa zdaj mislim, da vsakim ministrom ima drugo ime ali ta predmet ja imamo državljanska in domovinska, ja, ja, državljanska in domovinska vzgoja ten etika ja. to je tako skratka, glede na to kdo pride na oblast se malo ja. spremeni ime zato da se ja ve ne v katero smer kaj bi rekel, ne, ja. oblast ta so moli um, tis, sem, mislim, meni se zdi problematično v zvezi s tem predvsem neki ne, da um, uh, torej dejstvo da smo mi 20 let zdaj ne, ob uh, velikem navdušenju nad uh, učno cilnim načrtovanjem uh, učnega procesa. V bistvu, uh, učiteljem je konstantno pošilja sporočila, da to, s se ne, oni ukvarjajo so cilji. In mi imamo, jaz se bojim, da imamo mi situacijo pri nas, ko se z vsebino, resno zelo malo učitelje ukvarja. To pomeni, da bi resno, refle, reci, v primeru, državljanske vzgoje, resno reflektirali ne vem, koncept državljanskosti, da bi resno reflektirali ne vem, teorije na tem področju, da bi, da bi skratka se nekdo res enako velja za kako zgodovino, enako velja za mnoga področja. In posledica tega, da, da imamo v šolah očitelj, ki se ne ukvarjajo resno z vsebino, so v bistvu, ki jaz opažam, dvojne. Ena posledica se se kaže v tem, če, če morajo reči nekateri Nul za zamovčani kurikulum. To pomeni, da določene vsebine preprosto niso prisotne, jih ne, jih učitelji ali zavestno ali nezavedno sploh ne obravnavajo. Včasih se nekaterim vsebinam, ki bi jih morali obravnavati, preprosto izognejo ne vem, isto družine. Rajš ne. Raješ ne govorimo o tem v šoli, ker nikoli ne reši, boš dolgu starča v šolo in bo katastrofa nastala, ne? Ker Ne vem, kaj bo otrok, razumete, zimete, pride domov, zjutraj je bil še strejt, zvečirljev, homoseksual, šola je ja? To so ja, no, norosti, ampak mislim, tako funkcioniramo. Torej rajš, rajš smo tiho, po vojni, po boji in tako naprej. Ja? smo tih, Učitelj zgodovine reče, še dobro, da je četrti letnik juni, lih, ste do marca 45 smo prišli in zdaj ni več čas, da se bi ukvarjali s čevčini. In to je, to je ena, dru, drug, druga varianta, mislim, drug izhod, a ne, je pa preprosto v tem, da ob torej, od, odsotnosti resne refleksije vsebinske um, se zelo rado zgodi, da to mesto ne, nereflektiranosti zasedejo neka neki prevladujoči stereotipi v družbi, neka, neka, neko, neko zdravo, razumsko pojmovanje, nek, nek, neki emocionalni naboji in jaz se bojim, da ko govorimo recimo o kakih državljanskih se zdaj govorimo res na pamet, v tej točki, a ne? Da, je, da se nam zna zgoditi, a ne da nam predmet za v kako, ne, vem, ne ljubim domovino in se jih klanjam in tako naprej, a ne? kar najboljši nima vsaj ne neposredne zveze s tistim, kar bi moral dejansko ta predmet um, prenesti. Um, in uh, to je problem. Mislim, to je problem po eni strani stroke, ki ne, se temu ne posveča neke resne pozornosti, um, po drugi strani pa seveda tudi ja učitelj, ki enostavno mislim, ki bi morali se spopasti s tem, če reče tudi zakon, ne? načelo kritičnosti, objektivnosti, pluralnosti vsebin, ki jih obravnavaš, Z to, torej, tega ja. vidika ne, so tudi učitelji pragmatični, se raje diskutiranjem um, diskutiranje po učevanju učuva, nečesa, ker lahko se potem ufronterajo... Ja, seveda. Zdaj, se, torej, kako ne učenosti, torej drugačni, če so pragmatični mhm. učitelji, če so pragmatični starši, torej ne preostane drugega, kot so tudi oni sami pragmatični? Ja, ene, jaz naj bi bil tok zelo pa volšal, ne? Misim, učitelji so različni. Čiso, ja, so ja, se drega, ja, ja, ja. ja. ja, ne, ker greče. Ja sem se dne se recimo skozi projekt družije zgodovine seznamal. Ja moram reči, da kar sem videl, so mm. so videla tudi, ne? So zainteresirani, so, so angažirani. Zanimajo jih tudi novi pristopi in tako mm. dalje. Z druge strani pa seveda razume, recimo, da pri nekih glošnih temah, ki, so, ki niso razrešene, Sam predsednik republike ni nima ni razrešeno v svoji glavi, kaj, kaj je sobla zgodovinska dejstva, da tam majo težavo, ne? ker bo ali biologartizmo naklonjen starš ali pa partizanstvo naklonjen starš predleti v šolo in prikložil. Tako da je, to je. To so problemi, mislim, Eš, ne, naja, pa... Na, pa sem, da bi zelo močeno nekaj, kaj se mi zelo Ravno danes, da bi danes pa se danes ga članek, ne imel finskem sistemu, kako je normalno zgodan. Ja, da je za zapnil podatka. In sicer, To velja, to kot smo danes govorili, tukaj je to kulturno relevantno zrebo, tukaj, to, kaj danes govorimo, tukaj specifično za naš prostor za zahodni svet, za Slovenijo, Evropo, mogoče za, vem, zahodne demokracije, kamo Ampak finska potaka se hvalja naj se pravi, tam ima učitelj avtoritetov, tam je učitelj ugledna institucija. Učitelji so ljudje, ki so izbrani, se pravi, ki pač zato, da se grejo učiti učit, za učitelje, Uh, to velja zda, nekaj tako pri nas, ko ste prenaštevali to veslico najbolj glednih popljicov kot zdravnik, recimo. Ne? Se pravi, to je ena stvar, ki je veliko zelo pomembna, stvar je ogled in pa učitelja v Sloveniji, če sem prav zaznal, če so predmjena. Uh, zaupanje javnosti v izobraževanje. Če sem prav razumel, na Finjskem 90% ljudi z zaupa v šolstvo pri nas uh, Ne, ni slabo. Ni slabo. Ja. To, pa, to se 80% drži yeah. no, Pačka, tjepa, ja, no, ampak se zanima. Kaj zanima me ta dinamika? Koliko zdaj to, to pomeni? Kaj pomeni to recimo za Finsko? to pomeni, da ni nihilizma med mladimi, ali to pomeni na, na Finskem. Uh, nimajo teh težav, glede neki štene in podobni stvari, <gledejo> da vem kako poznate. Ampak nas javno zanima ta kulturni efekt, koliko zdaj govorimo v kateri deli seveda govorimo, o kjem aspektu mladine govorimo, ko govorimo o tem. In pa kaj to konc koncem pomeni za naše izobraževanje, to, kaj smo se zdaj, kaj sem zdaj izpostavila. To zaupanje v izobraževanje, v očitelje, uh, ja, Jaz bi je. sem kratko komentirala pač podatke, o jih, uh, sem govorila, so uh, za Slovenijo značilni, se pravi, to je refleksija ali pa odraz našega izobraževalnega sistema. Koliko velja mogoče lahko hipotetiziramo, da je podobno za zahodne demokracije tržno usmerjene in tako naprej. Ne, ne pa vse, ker vsaka država ima pa kljub temu svoj tradicionalno ustrojen izobraževalni sistem, a ne? Z tem, da so razlike velike, mogoče v tem momentu med finskim pa našim, kar je prej kolega Damjan govoril, ne, so lahko podobni cilji, ampak problem je v tem, kako do teh ciljev prideti. Če gledamo naš sistem, je vse predpisano, normirano in mimo tega učitelj ne sme in ne more. A ne? In tudi pri problemu recimo državljanske odgoje je ki bilo. Ne? Vse študije te družbene participacije kažejo, da brez izkustva ni spoznanja o družbenih odnosih, družbenih razmerih in na ta način, da lahko ti reflektiraš to, kar počneš. Zgolj samo znanje ne prispeva k temu, da boš ti družbeno aktiven. Ne? In v naših šolah ne more pridružiti pač samo po uku o državljanstvu še neke praktične izkušnje, ker ni dovolj časa, ker so norme, koliko učiteljev, odraslih naštevilo otrok sploh sme zapustiti šolski prostor, do teh stvarih so naravni predsodkov in ideologije vsakega učitelja in Predava, ne? Mislim, imamo cel kot administrativnih ukrepov, ki povejo, kako učitelj mora učiti. In seveda, da se drži vseh teh pravil, se ne more razviti avtonomije, niti pridopiti zaupanja učencev kot tisti, ki, mislim, zaupanje je dvosmerni proces. Če on učencem ne zaupa in jim ne more zaupati, ker mora vse dovoljati, uh, obdelati, kar mu nalaga učni načrt in sa pravila in ni prostora za neko individualizacijo ali malo bolj fleksibilno izpeljavo učnih ur. Potem tudi učenci ne bodo zaupali tako na učitelju in kje je mesto avtoritete učitelja ali pa avtonomije, če ne, ravno v pedagoškem procesu. Kako bo pripeljal učence do tega cilja, a ne? Mi pa vse normirali, pa pa pri tem, da noben pravzaprav ne ve, kje pravila so ali niso, ena so sankcionirana, druga pač spet niso. Že malo duhanja, več ni. Nič. To je samo, če se spomniš, da je na našem inštitutu CVX, ki je pokazal eno bizarno zadevo. Vse možne so naši otroci bolj ali manj podobni nekemu povprečju v Evropi. Edina, en podatek je bil frapantno nizek, ne? popolno nezaupanje v inštitucije, eh, sistema. Čisto na dnu je bila Slovenija. Zdaj ne vem, ja, kar je ja, tudi odraz javnosti, kdo pa še zaupa kakšne ja, ja. <laughs> javniko no, in inštitucije. To je sicer en indikator, ne? potem zelo hitro skačemo k nekim sklepom, ampak eh, bi trebalo pa če vedno še vredno to boljše raziskati, kaj tukaj, klične razno. Samo en stave, ker smo je, že pozdni, če čepravil, naberem govorica telesa. Tukaj, ne. mislim, da se motiš, seveda, mislim, zaupanje v učiteljsko autoriteto, v šolski sistem in tako dalje na Finskem, v ničemar ne izničuje potencialne teze o nihilizmu med mladimi tudi na Finskem. To dvoje preprosto ni povezano. Ne? Ne, na zadnji si izbral slab primer, ne? zato ker so na Finskem največje stopne samomorilnosti, alkoholizma, depresije in tako dalje v Evropi. Ne? In če so to neki indikatorji, bi rekel, pomankanja smisla, a, a, a, v, ne? torej, iskanja smisla vlastne eksistence tako dalje. potem je Finska kar blizu, bi rekel, nihilističnemu razpoloženju total sindrom nacionalizma, pa, pa rasizma in tako naprej ki je spet druga ne. Hmm. Dobro. <totik> ne, se se sem sami fotožel, da To je to a nad sploh nad finsko, ne. To so stvari, ki misim so stvari, ki so po mojo popolnoma nereflektirane. Mi bi rabili neko celovito družbeno analizo. Mi moramo pogledati skratka zgodovino finske skandinavskih držav. Najveš bi ugotovili, oziroma že vemo, ne, da, da to ni tako preprosto kar primerljivo. Ne, da enostavno um, so določeni dejavniki, ki se seveda ne, v neki družbi proizvajajo pač take in take učinke in to skozi neko, ne, neko daljše uh, obdobje. Ne, in Zdaj, ali to pomeni, da so finci res tako dobri? Ali to pomeni v končni fazi, da, da imajo finci izobraževanje, ki je narjeno po miri kake pize? Tudi to smo lahko brali v, v, v kakem tekstu. Ne? Kje je tega velikega finskega uspeha. Ne, na, na, in zdaj se žal ne spomnim avtorja. Njegova teza je bila, da seveda so dobri. Ne, če pa pač, to je podobno kot s temi testi inteligenčnosti. Ne, če pač mi naredite teste inteligenčnosti po, po, po, po miri, po vatlih za, zahodnjaške kulture, ne, potem je pač logično, da boste ugotovili, da so zahodnjaki jako inteligentni, medtem ko oni to v Eritreji pa pač niso tako zelo inteligentni. Ne, in enako jaz, jaz, se mi zdi, 100, kako bi reko, hvalnico finski, seveda imajo dober sistem, seveda majo lahko tudi verjamemo, da, da je njihov pogled na učitelja, da je pozicija učitelja drugačna in tako naprej. Ne, ne, pomeni, ne pomeni pa seveda to, da, da ukolikaj bi mi kaj mislim, preprosto prenesli neke rešitve sem, da bi to tako odfunkcioniralo. Mi imamo družbo, ki je izrazito nastrojena proti storilnosti, Ne, mi imamo družbo, v kateri so otroci priori preobremenjeni, kar koli jim daš za delati, so obremenjeni. Ne. mednarodne raziskave, te HBS, kaj je so teklo. Ne. Če vprašate naše otroke, koliko so oni obremenjeni, boste ugotovili, da to so bitja, ki so zemljski obli, skratka, ni obremenjeniših kot naših otrok. A ne. Um, po druge, skratka, ko pa jih vprašate, ne, uh, koliko dejansko recimo naloge imajo pa boste, koliko časa delajo za šolo, postu gotovirili, da so v bistvu med poročaj, da so ugotovili, da so med tistimi, ki izobrazba najmen dela došla. Kje so kakhe azijske države recimo, ki nas šišajo po levi in desni Mislim, nas bodo pač, Azici nas bodo požrli, a ne? Mislim, civilizacijsko nas bodo požrli. Zakaj? Zato, ker ko poslušam na BBC komentarje o tem, zakaj je Anglija oziroma UK, ne, zakaj nima tako dobrih rezultatov, ki bi si želela na teh mednarodnih previrjenih, se so takrat razpravali pred nekaj leti, a ne, da pravzaprav to ni noven problem, ker mi pa biti. se. A ne? In zakaj bi se mi sekirali zdaj? To je bilo, na na BBC-u so meni nek pogovor o tem. Ne. Imamo storivnostne azijske države, ki pravzaprav, mislim, ki, kjer dejansko, ne, otroci, sej ne rečem, da je to prav, ne, ampak kjer neuspeh ni opcija, kjer enostavno in mislim, in situacija v svetu je zelo jasna. Ne, mi bomo tisti, ki bom, bomo, po ki bomo naslednji rim, no, To tudi je res, seveda. Ja, Te so celo začeli prepogadovat ja. prečirane inštruhke. Ja. Pa da vloči vgašajo ja. vgaša ob desetih zvečer po internatih. Zakaj? Zato, ker molerija ne gre spati, ja. se uči. Ja, ja. <laughs> no, zain, no, zain, no, zain, no. Njim, mi so ravno te dileme, nekaj smo zmedeni, da vemo čemu besledilja, besledimo temu kreativnostnemu ga sprakega nekaj finska poskuša, ali temu azijskemu delu, ki pač dela na te logični, oziroma storilnostni, instrumentalnjivu, pač <tis> in se, včajne, se delu, vsega pomalo mešamo in potem... Sprezi, da nobenu ne morate slediti. Ja, vse ne, ne, da to ne, mi... pravi, ja, ne, ja. da naši, naši pač ti odločevalce nekako so zmedeni, ne kaj pač ne boljši, da pač nekaj pač... Samo, da pač nekaj da Po Povrko s pa tu sem tudi razbral, opet kratkem, po neki uh, statistiki, Slovenija vlaga dožela, boje cedira nema za izobraževanje, to drži? Ja. Skakar seveda, vedno to tudi nek faktor, tudi, ja. da tem, a, a, ki je vlako zaskrbujočko, ki se priče ob vseh teh aspektov, da če ima izobraževanje to vlogo. Lako, ja, ja. kaj koli tega prepreče. Dobro, zaključiti vsega. za danes, pa nadaljujemo naslednjiče. Žečno je to ja, da, daleč od ne, proča daleč od znanja, pa daleč od upora. Da? to do tega smo morali zaganjiti. Ja, ja, Odravci se upirajo v naško koncepto Če me pa skofališ. Ja. sem ne. <gulik> ne, treba trudat, vsem lidmo strežamo, za se upirali. <gulik> ne se, da zadnjih vratih pri je gredo Hvala. pozornost.